sele buku saya yang dah siap. Jadi nak saya eh? dia sekorang. Assalamualaikum buku om apa ni Syekhul Hadis Madrasah Shaharamput oleh tuan Zakariah bin anak Wan Omar. Dia bila buku tapi saya terjemahkan ke dalam semayulah. Dah siap. Eh? dia, nama dia. Gnas, dia nama dia share tu kat depan tu. Mona anak kepada Mona Omar Kuala Lumpur. Rasa uh, apa ni? Saram garulu saramput. Ada karya ah. kan suhu tu tengok aja baca amalkan kan ada kita apa ini buat dia doa doa harian siang dan malam siapa bertangla ah siapa ha, dia jual dia jual sebenarnya tapi saya Alah nak jual bagi free lah kan, ni korang ha? Dia, ha, Asal dia waktu tu, waktu tu terjemah, Saya terjemah dia boleh English ni Pasal ha, yang dapat kat saya tu English Kawan saya kata yang KBS tu kelambu kental tu kawannya je Jadi apa masalah haa Buka je waktu tu, semua ada kan? Daripada bangun tidur sampai tidur balik, masalah apa pun semua ada sihir ke, nak kaya ke, nak cik jodoh ke, nak apa ke, semua dia macam macam dia tu? Ha? Syahir dia. Saya punya tu je, yang depan, Paling Mah. Lagi-lagi, bukan lagi. Sebelum tu. Oh, Ini dia. Ha. dulu. Kemana boleh buat ni? Nak ambil dia. Belakang tu ada circle tu boleh? Nampak. Seria-seri. Dia bagi saya satu bundle tu, bandel, tu jual. Ah, <laughs> dia doa pagi, doa petang kemudian ada doa yang bila-bila masa. Oh, nak sembahyang? Tu, abuluh. Ha? Tidur. Tak tahu kalau dia bangun. Tu. اللهم لا حول ولا قوه الا بك اللهم صل على الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن ونحن نتوافل علينا ونعوذ بالله من شغل أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يحديدنا ولا موجد لنا ومن يغلل ولا هادي لنا اشهدوا أن لا إلا حدوا الله وإلا شريك له واشهدوا أنه محمد أبدا والرسول اللهم صدي على سيدنا محمد وعمل يسيدنا محمد الظريب الصديق أما الله نعوذ بالله من حيث عن رجل بسم الله الرحمن الرحيم واما الاحسن قول من قولهم نيمن دعاء الى الله واعبد صالحا وقال انني من المسلمين وقال الله تعالى اي دل كل هذه سببي ادعو الى الله على بصيره انا ومن يتبعني ان الله هو معين المشركين صلى الله عليه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس Ulu la ilaha illallah Tufir Ya Yuhannas Ulu la ilaha illallah Tufir ya, Apa khabar semua? Siap dah Kalau kita satu tengah Perkara-perkara sikit nak sampaikan eh? Yang pertama Ada Satu orang muslimat eh? Dia nak buat sedikit Amal jariah Dia nak buat jamuan sikit orang, korang Mungkin dalam dua minggu lagi kot Minggu dua lagi lah Awal bulan empat Jadi nak tahu jumlah berapa orang datang kan eh? Ayat ahad kot dia buat Hah? Di sini Bila nak buat Pukul berapa nak buat Dan berapa orang nak, yang, yang akan hadir tu lah Ha kenapa kita just nah tak, lah. nanti dia mungkin akan beri kompengan saya insya Allah tambah sikitlah kalau dengan lagi yang akan masak pun mungkin dia pun ada sekater di sini sini buat ada Makcik yang dia tu dia ada contact dan juga sini boleh ah jadi kendiran buat masa saya tu boleh masuk boleh masaklah jadi kalau nanti dia saya dah bagi nombor dia Assalamualaikum dia akan bincanglah dia tapi ya. kita nak tahu lah berapa orang yang datang Bila kita nak makan oh, ya. Kalau ayahat tu ya. eh. ya. Bagi lah Bagi lah Bagi lah Kita makan dulu Lepas tu start ngaji ke Atau pun ngaji dulu sampai putih ke tengah stop, kita makan Kedai, terpasar sambung Itu macam mana? Ya. Ngaji pagi Maksudlah Maksudlah bagi tu macam dekat bot sikit tu ada orang nak hasam kat tu ada hal halatul. Tak makan sejuk kan? Jangan dulu. Kalau tu aku makan. Nasi tu. Buat tiga tulisnya makan. Macam Jangan jangan. Aku tak boleh makan. kenyang lagi ni nanti kan Adik tak boleh. Najis jam sampai untuk 330 tujuh, tujuh, tujuh, tujuh setengah. Besar, terusnya, nene, najis jam. Okey, najis jam tujuh setengah atau macam mana sampai aja, kalau pas tengah, dari pukul empat dulu puluh tujuh. Kena, tu tak biasa ada yang justru tujuh setengah macam ni agak bodoh. Kena. Ngaji dulu, makan ke makan dulu ngaji? Sebelum tu, kan tu, tak tahu ha? Sebelum Maghrib Maknanya lepas adik tu Makan tengah hari Dia makan malam oh, ke? Makan, tu tu kan makan tengah hari ke? Tapi nanti susah pula dia nak balik Jangan nak, mislimah nak balik Ngaji tu, kalau suruh, lepas tu buang makan? 3.30 Dia kalau makan dulu, buang ngaji Dia kenyang nanti dengan tu tapi kalau dia ngaji dulu baru nak makan tak dia mengaji dengan makan <gulau> bila nak makan ni bila nak makan ni makan macam mana B... agak kekah kan kena <gulau> fikah ni makan rohani dulu ke makan perut dulu boleh dia dulu tu lepas tu telefon yang yang datang yang siapa-siapa datang ke pun iklan dia kat dalam tu dia semua dah ramai <gulau> Jadi nak masuk karne ni pun oh tengok ah hmm hang dia ke dulu kereta tu tadi salah teragak oh dia ada ah sami kau jangan nak jangan teragak kan ikut dia tu dia ni Haji lo, sofa, apa sofa ya tu, ah, mo tengi ngaji lah aku la, asrul, nasrul wah, naji, ha, ikhlas deh, nih siapa yang ikhlas, Izul, tu salap, tu tanulah, boleh mana <guling> mana, ha, Zack, Zack ni la, Zack.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 Ikut je bagaimana boleh okay. Ha ni Amir Bukan, Ikut je Dulu perintah <tip> lah. <tip <tip> Ha mohon Ikut je Sarin Makan dulu Okey, Tu Eh hey. Mana Nak makan juga Magik tu Tidaklah tu eh? Ikut kan Ni Allah aku nama dia Hijab Mana-mana boleh Belakang tu Apa nama Amar Makan lepas belajar Syekh Nama lupa je Hah? Mahathir oh, Mahadir. Tidaklah Bukul ya? Ayuh, watcher dah makan Dua orang makan Ha? Buat bajak lah Buat bajak lah Satu yang Ada ramai kan Dua-dua sepulau Dua-dua ada Dua-dua Dua-dua Dua Bagaimana dia tampil lah Dua-dua Dua-dua dua Malangnya. Wow Lama-lama dia semua pergi makan orang, Lama -lama, jadi, gemak, orang. Dia mengajak, mengaj dia pergi makan orang Perikmu okay, kan? Itu yang kembali ya Tak ada orang <guluh> Itu yang pertama Yang kedua uh, uh, Bagaimana Ha. Ini ada Perintahan daripada Muslimat Kau orang Kisah eh? saya review buku ni Buku Syekh Kandorul oh, Sekul Aulawiyat Sekah Memahami peringkat amang ikut akuan nasional. Kerana saya, saya dokumen masuk ke tujuh tujuh jenis jenis lah, okay? pun ada. Kata ni lah minggu dua minggu berapa? Saya bukan macam ni. Nah, jadi saya pun minggu dua berapa? Tapi saya sibuk ya lepas dapat buat sila sila, buat semua dapat Tapi masya Allah bulan ni Memang hebat, insyaAllah so, Bisa Perlui ni memang dia berlama besar Dia punya, dia punya pemikiran dia tu memang hebat Memang tak nanti kan Jadi bila saya kata, Bisa Perlui dan Biko tu bukan perasa-perasa kita tolak dia Apa sahaja kauder yang bertentangan dengan Jumur Tu kita tak pakai tu je Dan bukan semua kauder yang terkenal dengan Jumur It like, dan dalam buku ni pun ada beberapa Beberapa tempat yang saya pun tak bersetuju Dari sini tak bersetuju dalam menurut Apa yang saya belajar Tapi apa yang di bahaskan dalam ni memang Taksyat kan? Dia punya ni ya. Kan? Tapi ni sebenarnya dah ada dah sebelum ni yang yang bahaskan Maksud 3 awliat ni maksudnya itu dalam beramal ni. Dia dah benda satu beramal, mengerjakan satu amalan yang luar, meninggalkan larangan. So dalam kita mengamalkan agama dan meninggalkan larangan agama ni, yang mana yang betul dijambuhkan, yang mana yang betul dijemudikan, itu topik pembahasan ni. ini kalau kita ada ilmu, kita beramal. Okey, tapi okey dalam apa? Nah, tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak pun Tak dapat kan Nantilah kat Jadi di dalam Bila kita dah Kita mula-mula sekali eh, Kita dah buat, Belajar ilmu Dan ni nak amalkan Yang masa tu Itu dibahas dalam ni Memang sangat pentinglah untuk kita tahu tentang benda ni. Cuma nanti kan ada guru-guru perkara ni dia meletakkan perkara tu lebih utama menurut dia punya riak jelah. Contohnya dia kata yang paling utama untuk umat Islam sekarang ni adalah untuk tingkatkan ekonomi, majukan teknologi itu. Saya tak setujulah. Nak tak nak saya apa saya nak komen dia ulama besar gitu betul sih. Saya esok ni ingat kalau orang terdekat dengan orang-orang Kita kata Cakap nanti-nanti orang akan marah Saya esok Dia ulang maksa pun tak kenal Saya berlori pula Siapa kenal Ihmawah Ishan Tak kenal Dia tiba-tiba nak komen esok berlori Tapi itulah ada orang Piasalah Beberapa pandangan pandangannya yang saya tak setuju dan saya tak paksa pun, jangan-jangan korang nak, nak setuju nak ikut dia pun boleh Macam ada setengah-setengah tu nampak kan ya, macam Tentuk dia pergi, dia kata Orang sibuk-sibuk dengan Maulid Masih ada yang marah untuk Maulid Dia kata lah, dia kata sibuk-sibuk dengan perayaan Maulid Tapi mengabaikan perkara-perkara yang lebih lebih wajib, lebih pampu Kenyataan tu kan Bukan Maknanya Dia Macam mana nak kata Dia bercakap berdasarkan ilmu dia Perdudukan dia Tahap dia lah Dia bercakap Tapi kan pada diri setiap manusia Setiap manusia tu berbeza-beza Ada orang Orang yang bertuk-tuk Dia tahu kalimat dah Dia dah lupa tu je tahu Lain aku, nak, pak, dah, tahu. Ada yang mungkin dia Beramal kita tahu lah sikit-sikit dalam agama ni Kejak amal, kejak tak amal, kejak semayang tak semayang 1 okay, level lagi Ada yang mungkin beramal Saja tapi tempah dia ilmu. Untuk sekali dia je beramal Ada juga Ada yang macam-macam golongan lah. Jadi golongan Malaysia, level Malaysia ni emang Macam-macam jadi kita nak menentukan sesuatu tu Kepala satu manusia tu jadi susah kan. Bukan semua orang boleh ikut permukaan dia ni Semua orang boleh buat macam ni, Semua orang boleh buat macam ni. Setiap individu tu dia ada punya level masing-masing Dan dia perlu kepada Cara dia sendiri kita nak bagi seseorang yang bau bau bau untuk dia nak kena China. Pada ini dia jauh daripada agama tak pernah beramah tak pernah sembahyang Dia boleh beri Mungkin instah dah dekat agama kita nak bagi dia Selombok atau sebabnya dia tak di amal sekejap Nanti dia kata berubah pula Mungkin dia lari pula Betul Mungkin dia setengah-setengah golongan yang mungkin dia tak asuk Atau suka bersalah susuk sama maulik Jadi kita kata kadang oh, dia Sebeg dengan ni, Sengaja menerima benda tak kuat dia rasa mulah kan dia asyik. Memula nah, tak boleh. Betul. Jadi secara keseluruhan ya, sebenarnya saya pun tak tahu nak cakap bagaimana mana. Tapi kita pada pandangan saya lah kita perlu pada satu pemimpin. Kita sangat-sangat perlu pada satu pemimpin yang mana semua dengar cakap. Jangan fikir. Nabi ya. Abu Taliblah yang mulia ni. Lebih bercakap, semua ikut Dalam angkang ni, ya, tak pernah ikut dia kata-kata Siapa nak ikut cakap siapa kan? Sampai sebetulnya, ada segulungan yang Fatwa akan menghukum pancung kat lah, dia ada. ada yang panjung diri ni, dia kata diri, dalam, pun, lah, Dia lah, berjalan, dalam sekian pun dah beri Macam-macam, orang punya penilai terhadap seseorang kan? Dan kita tengok sejarah Islam itu turun Nabi dihantar mula-mula Nabi -mula macam Tauhid 13 tahun tidak ada pun syariah pun perwajiban solat turun kepada dan turun ia naik, ambil Nizat Nairah tahun ke-11 ke, ke Nabi waktu hijrah ke Madinah, baru lah turun perintah puasa zakat, haji dan sebagainya jadi kalau kita tengok dekat situ kan, yang matang yang lebih utama ikut sejarah dan juga nanti kita tengok lagi satu keadaan yang mana orang-orang yang masuk Islam setelah tu apa pula dia punya keutamaan dia dalam dalam melaksanakan Islam tu apa beza tu Orang yang hidup zaman Nabi ketika Nabi mula-mula dihantar jadi rasul di Mekah selama 23 tahun Nabi Muhammad itu dengan orang yang hidup setelah Islam di sempurna Nabi dah wafat kan lain betul dia punya kita lihat ke orang dulu Maksud Nuh as awal 13, 11 tahun tak semayang Betul? 11 tahun tak semayang maknanya belum belum majlis lagi Buna semayang bukan tak semayang Buna tak nak Dan memang tidak diturunkan Berintah semayang tu pada waktu tu Sebab Allah Ta'ala nak nak kuatkan dulu Taufik imanan Nuh As-Islam tu Buna semayang Jadi belum macam tu nak berangkat Kalau no, macam tu aku pun Nuh As-Islam Aku tak hmm. semayang. Aku nak semayang kena kuatkan parti okay, dulu kan Wah, ada sahabat-sahabat Nabi yang mati tak sempat semayang Yang mati belum sempat menunaikan kewajipan semayang pun ramai Semayang kan Jadi nak menempuhkan kita Jamanan yang paling utama tu Bayang betul lah zaman mana Setiap zaman tu perlu kepada satu orang pemimpin yang boleh memimpin umat ni untuk menentukan yang mana satu yang paling utama yang perlu diamalkan pada ketika itu pada keadaan itu menurut kepada level dan keadaan berdiri diri dulu senang ke dia? kalangan-kalangan yang kita ni cukup lah semakin level lain-lain yang -lain. besar Mungkin ada yang boleh bayar, yang mula sebual, mungkin pengalaman banyak, pengalaman kurang, mungkin begini diboh dengan perkara agama dalammu ada yang baru, ada yang mungkin diboh bijir atau boleh belajar di sekitar, di sekitaran itu dengan agama, ada yang mungkin sekitaran di seluruh dunia, dunia, ada yang di kelab kelab, dia ulama, mungkin ada kelab kelab dunia, macam macam keadaan, zaman macam macam dalam berbagai ber ke keadaan diri individu seseorang tu jenis mana kita nak terletak akan yang yang pertama untuk kena buat ni kena bagi kuasa rata semua nanti mungkin yang boleh orang yang ni boleh buat yang ni tak boleh buat yang ni mampu buat yang tak mampu buat yang ni sasaran mendukung dia yang sasaran tak mendukung dia betul jadi tapi dia apa yang dia bahas kat dalam ni, tu memang memang memang bagus memang dan bagi saya hanya orang mungkin dah sampai tahap lah dia dah bersedia untuk mengamalkan agama seratus peratus Maknanya dia dah buat keputusan Aku pada hari ini aku akan amalkan agama Islam secara sempurna Dan kehidupan aku dan akan tolak Selain daripada kehidupan aku Mungkin lah dia boleh berpandukan benda-benda ni Tapi dengan syarat pula dia perlu harus ada ilmu ada Ilmu tu penting Sebelum tu astas Tauhid tu lagi penting Memang kalau kita, kita sejarah tu dah yang paling, sebenarnya paling utama Sebab dan tentu, Allah telah suruhkan agama ni ikut terutama Untuk takkan tahu turunkan, kita penting dulu Jadi <tuh> Yang pertama segeri itulah Tauhid Iman, yakin, Tauhid 30 tahun lah, 13 tahun lah dekat Mekah tu Hanya usaha Tauhid tu je jadi satu orang tu perlu disertikan asas ataupun foundation Dia kena bukuh tu, nampak bangunan tu hmm. sama dia kan Dia punya asas tu kena bukuh Oh, dia naik tiang, dinding, bumbung, mata, perikal dan sebagainya Jadi kalau satu orang tu dia Tawih dia rapuh, kan? iman dia lemah keyakinan dia pun apa ni, lemah, tak mantap Eman nak amalkan agama susah. Nak amalkan agama tu Eman sangat-sangat susah. Habis itu tahun ini, Tauhid dia mantap. Eman dia kuat, yakinannya kepada Allah betul-betul. Solim. Sedar yang tak amal. Turun perintah hijab kan, sahabat tu. Dia turun di ayat perintah hijab. Maka dia tengah, masa tu tengah ada ke tempat tu. Jadi dia ketika... Dengan dia cerita tu, dia nak, nak melangkas rangkang pun dia tak mahu Dia suruh dia punya penyekat, pun dia tu Kalau nak ambilkan kain, penang tu dia nak tutup Tiri dengan hijab Masalah tu, dah dulu perintah hijab Dia tak mahu aku melangkas rangkang pun Kerana, uh, melangkas rangkang dalam aku melanggal Dia tak tahu semua orang tak mahu Walaupun mungkin memang akan tak apa lah Bawa tua tu kan, balik dah tutur nanti Semua rumah, bawa bola, pekai kan Dia cerita tak nak aku tak mau melanggah melanggah pun dalam keadaan aku melanggah pun tak buat dah tua dari setiap aku dah tahu siang. jadi dia tua peduli aja tu nampak tu Bila iman dah mantap dah puan nak melanggah padahal tu kalau kita fikirlah apalah bawa bumbu dia kan kalau dalam keadaan dia tak tutup tiba dapat kerentangan tu nampak lebih bangkit lah pula. Dia tak nak di sini, tak nak rumah, tak nak bergerak Dua lepas dia, dia tak nak melangkah dia, dia tak nak melangkah pun, kadang-kadang dia melangkah Suruh anak, anak laki dia ke, aku tak ingat lah Suruh anak laki, suruh ambil kain Lagi ke dia, dia letup, baru dia hmm. Jadi menurut keutamaan pula dia Pertama sekali, Taurid, Iman Mereka melangkah seluruh kemudian kena ada ilmu bila dah ada kekuatan tu beramal maknanya nak beramal tu kena ada ilmu kalau tak ada ilmu, kita nak amal yang tak ada ilmu, tak terpikirkan setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, tidak diterima oleh Allah SWT kemudian, bila dah belajar ilmu pulak, ilmu kan ada banyak ada yang fardu, ada yang farduh ayin, farduh kifayah nanti ada yang baca sunat, silamu akkad baca ain, silam kifayah macam-macam hukum -macam pula dalam dalam perkara yang dilarang atau yang haram kan. Kemudian yang haram sampai pun mau boleh bawa ke kubur dan ada juga haram yang tidak sampai kubur benda yang makruh ada yang makruh yang macam diharam makruh tahrim ada yang makruh yang tanzi kita dalam pada kita mengamalkan agama sesuatu mana yang perlu dilarang mana yang betul di dikemuliakan dan jika bertembung beberapa perkara dalam satu satu keadaan mana yang hendak dijauhi contoh waktu petang kan waktu petang tiba-tiba a -tiba, uh, waktu kedengaran azan tiba-tiba pada waktu petang tu dekat ada tetamu datang rumah kita ketuk pintu kita bagi salah kemudian kita kita ternampak pula dekat tingkat tu ada orang, -orang buta dekat lintasan jalan kita dah menggelih tiba-tiba anak kita berlari ke dapur dalam pada yang masa yang sama mana dulu boleh nak buat mana tu nak buat? sedang ni sedang berlangkat Tamu kat rumah Ternampak pula kat tingkat orang bukan jadadadah nak kemangga itu anak kita mendiri kat rapun Tak kena apa tak tahu Mana macam tu macam ni? Haa Dewa? Mana macam ha, Mana macam tu? Ni setiap kali pembahasannya Nanti kalau dari segi orang-orang orang, azan Nanti antara nak utamakan hak Allah atau hak Sambang nasyaf Kalau nanti yang orang Buddha tu Nak selamatkan nyawa ataupun nak buat benda lain Nanti kalau antara anak berjaya tu Apakah nak utamakan keluarga atau nak utamakan orang lain yang kita keluarga Nanti tamu pulak datang nanti kan wajif tu Daripada wajif tu Menjawab salam berwajif beriman tu wajib kita wajib tu dengan nasihat wajib yang lain. dalam dalam cara yang wajib tu mana yang mana? nak buat gitu. Itu perlu kepada Eloklah. Oh. Banyak lagi yang kita anggar kan. Apabila, apabila keadaan tu zaman sekarang ni yang zaman dikitaran teknologi di sini maksiat lagi meluas. Jadi dibahas kat sini <coughs> KS okay, apa-apa ini KS? Tidak ada masalah Saya tak bahas semuanya nanti saya boleh Antara yang dibahas kat ini itu namanya mudah jadi kita akan memahami cekah untuk belajar semuanya mana yang mana yang lebih maslahat, mana yang kurang maslahat, mana yang lebih boleh uh, mengurangkan, mana yang kurang mengurangkan di antara maslahat dan pasar kalau berlaku sentak mana yang patut kita uraikan apa kerana untuk mengatasi masalah nak mengelakkan pasar kerusakan okay, di bahagian ini, patut di bahagian dari kualiti dan kuantiti, apakah perlu kualiti atau kualiti Kadang-kadang kadang-kadang tentulah politik itu penting. Kadang-kadang kadang-kadang tentulah politik lebih penting. Kemudian maklumatnya dibahaskan tentang mengutamakan ilmu daripada amal. Pentingnya ilmu daripada amal sebagai syarat amal. Kemudian pentingnya ilmu bagi orang murti. Kalau di waktu akan terburuk kan. Pentingnya ilmu bagi para pendakwah dan pendiri kemudian kita mengutamakan pemahaman daripada menghafal. Apa banyak kan nanti yang makruh Mengutamakan tujuan syariah Tujuan pujian syariah daripada zahirnya. Setiap syariah yang Allah Taala suruh kita buat ni mesti penting untuk ada tujuan dia punya tujuannya. Makasih dia. Tujuan semayang tu. Tujuan puasa tujuan apa kita buat pun. Tujuan zakat pun kita buat apa dengan. Tujuan haji tu untuk apa sebenarnya? Itu ada lagi yang dia punya makasih, makasih dia Jangan tujuan Tujuan syariat itu sendiri Inna solat adalah hal yang fahsyah dalam muka Contohnya, semua solat itu menjaga daripada fahsyah dalam muka Ini kalau kita semayang, semayang lagi kita yang fahsyah dan muka Yang kita buat tak tertikah juga Berarti semayang kita tidak mencapai maksud Mana kita semayang itu kita kena tahu tujuan semayangnya untuk menjaga fahsyah dan muka Allah berjalan-jalan. Jadi, kalau kita semayang Fasha ni kekejian mungkar, mungkar, Mungkaran ni kemungkaran lah, tak baik Tidak tersegah daripada diri kita Maksudnya, apa boleh kena semayang? Tidak tercapai lah maksa semayang tu Di antaranya Itu bukan berkata dia tak boleh semayang Macam <toloh> mana-mana, tu tak boleh semayang lah Gambung tu lah. Kemudian ni, ada, ada bapa yang dia Saya tak apa Tak tahu lah, dia beritahu Mengutama istihan daripada sakli ini golongan tertentu ke kan, ha, popular kata tak lah, boleh ya ha, semua orang beri sihat, mampu ya ha, Bukan semua orang ada penumpuan untuk beri sihat Kemudian dia kata, mengutamakan studi dan perancangan dalam urusan dunia Kemudian mengutamakan dalam pendapat-pendapat Pekar yang Mana yang pati, mana yang berbarni, ini golongan tertentu lah, orang biasa tak, tak. Kemudian dia sini ya, memudahkan tidak memberatkan dia Memang, dia memang terkenal lah So, kalau ingin terkenal dia dalam, mudah tidak memberatkan Syekh Abdullah Khad Sya'ani kata, memang Kalau kita kaji dalam khusus, dia dulu. Misal yang mudah, dia susah Dan dalam mazhab itu sendiri Dalam mazhab itu di sendiri, dia dulu, Setengah-setengah bab itu imaj ni, bab dia susah okay. Makhdab dia mudah Ataupun dalam bab-bab ni mazhab ni mudah-bahagia mudah yang madan dzasir dia. Jadi nanti jadi kita pun satu kemudahan satu susah. Jadi kita manusia bila Allah jadikan secara zahir dan batin dia pun ada yang boleh mampu untuk buat perkara yang susah, ada yang tak mampu. Dan ada pun fizikal pun mampu untuk buat perkara yang susah, ada yang fizikal pun tak mampu buat perkara yang susah. Jadi mana yang rezeki batin dia ilmu boleh banyak rohani dia kuat juga fizikal dia pun kuat untuk mengamalkan yang yang yang yang susah buatlah yang susah. Kalau mana kalau orang tu fizikal dia sini lemah tak mampu dan dekat kelaan dia pun rohani dia ilmu dia pun lemah maka dia baiklah ya Allah. Yang lemah tidak tidak apa tidak di, tidak di, dibebani dengan untuk membuat perkara-perkara yang susah dan dia tak mampu nak buat. Dan yang kuat pun, mungkin boleh digalakkan untuk buat yang kuat yang, yang susah Jadi kalau nasi dah memudahkan dia tidak memudahkan Nanti semua orang buat yang mudah je kan Tak apa sebab nak buat yang yang berat. Nah, Saya minta orang pula ni. orang yang pada tamat sekali ni hmm. dia ada kek yang yang abang lah itu betul dia buat atas kanan individu tu ada dia mampu atau tak mampu uh, ataupun ada tak dia patut buat tu yang mana yang uh, dia tamat macam tu lah jadi jadi dalam bab ni kalau orang tanya kita, kita nak pergi dia yang mudah ke, sesak kita Tengok keadaan orang di dia, dia, dia, mampu tak, mampu buat yang mudah, apa yang sesak Kalau ditanya Kan sebenarnya ditanya, lama orang, orang tak boleh tanya Tak boleh beri jawapan sebenarnya Ikut Ikut dalam, dalam talimah majmah saya baca Tari mana-mana kata, bukan semua orang boleh ditanya, dia boleh bagi jawapan Malainkan dia ahli dalam memberi jawapan, baru dia boleh beri jawapan jadi kalau ditanya fatwa, kita pergi dalam mazhab Kalau orang ikut mazhab Jadi kita tengok, tu nak tengok label orang Jadi kita dalam mazhab syafi'i Macam ni hukum dia Jadi dia pun cekut dia macam tu ah, Kalau label orang tu macam tu Maknanya kita bagilah dia yang Dia nak bagi ni bukan buat semua buat Bukan semua orang eh Ulama' dia Yang ulama' tu kena tengok orang ni Orang ni kita ketinggalan sepuluh dia kata kan dalam alazah Syafiq ni yang lebih yang utama dalam jenis Dia tanya siapa tu Syafiq ni Dia tanya dalam waktu kan Jadi kan lama tu dah tahu oh, dia ni emang zero lah Syafiq tak kenal macam tu Semua Syafiq tak kenal mana dia zero Jadi perlu tengok pada pendekatan apa-apa yang patut dibuat Bagi juga menteri yang ni tapi tak pelan tak perlu dah sebut Mengutamat dalam alazah nanti dia senang kan dari la madalen la kata madanafikah tu tak boleh ni tak ada istilahnya ada syafri ni ni ni ni dah dia buat lagi itu tengok keadaan orang juga dan itulah mengenai betul ke bola tapi bila kita macam macam kita secara umum dan dalam dalam group saya orang tanya ya kan, itu kena bagi masa oranglah utama kalau orang yang umum yang saya mengaji, saya kena bagi yang paling utama Alhamdulillah macam ni Walaupun yang itu. di kalangan, ada orang yang lemah, orang yang baru-baru, itu tak bolehlah saya nak Satu-satu nak tengok, oh ni kuat, ni lemah, oh lemah, macam mana saya nak tahu kan Secara umum dalam, dalam kelompok umum dalam grup ke apa ke, kita kena bagi yang utama tapi ada perkara individu datang nanti kita sendiri akan, akan tengok keadaan dia lah kalau kita tu pun kena ulama lah kalau kita bukan rahmat, kita kena bawa dia lah pergi kalau kita bukan rahmat, kita bawa dia cuba pergi rahmat macam-macam kita pandai-pandai lah oh. okay, kita punya peluang nak jadi rahmat ni boleh lah dia bagi kata macam-macam ok, okay. Yeah, dia <SASC> hmm. ada keadaan-keadaan lah, juga Ada individu ataupun secara umum memang dah bagi maktual Yang bertamad Kalau orang tu buat amal contoh kan Kalau orang tu buat amal dengan kawasan Dia tahu juga kau yang bertamad Kan saya beritahu dulu Orang awam ni Betul awam lah Yang hero yang tak tahu apa pun ni Dia sekadar dia buat amal di sekitar 4 majlumat Sudah mungkin hanya nah, dia langsung nak kenal 1-2 lima ni, 1-2 lima orang hati sebut, jadi pening, satu pula-pula nah, Itu kalau dia beramal dalam lingkungan masyarakat, sehingga kita dah. Kita yang lama, ulamak kita tengok saja sekolah Melainkan kalau ada inisiasi nak tajak, dia berpindah daripada indah-indah itu kepada tingkat yang lebih sikit, kepada semua. luar, kita letak sama-sama, boleh kenalkan daripada masyarakat Tengok persediaan je kan Sebab ada orang Ada orang nanti dia Satu tahap Bila kita cinta Malzahab dia macam Eish lah Tak punya dua dua dua dua dua dua dua ada dua orang tu tak sebab cinta Malzahab je lah Dia macam paul biar je Haa apa Malzah-Malzah ni Macam satu Kur'an satu Nafi satu Nafi satu Apa nak Malzah-Malzah buat apa tu Haa kalau tinggal orang-orang nanti cerita pun Tengoklah tu tak apa tu Dia pun bersedia Kali Kena lagi doktrin-doktrin yang kita jangan ikut batal membagi budak orang nasional Lagi-lagi dah pengaruh, tapi ya Tapi, tapi kalau orang tu dia meningkat, dia meningkat, dia berusaha, berusaha Nanti jangankan itu besar, dia tidak terjadi Peningkatan tu Takkan kalau takut tu je kan, manfaat lagi, tak kenal Itu memang orang tu Rindah sangat lah dia berusaha sangat daripada orang tu Kita belum meningkat tu lagi alaih alaih kalau nak dengar dengar ni buat apa? Kaise Allah ah, sampai sampai tahap istiqra. Kan panah zaman ini. Panah zaman ini ni itu jangan kan mana dia dah? habis dah agama masalah mazhab ni pun dah lah, dah lah dia pun dah hilap. Semua kena diri ni. Dia tahu. Kalau boleh zero laki kat kau tu sekolah solat, benda belajar sikit agama jenis tu jenis ni. Lama-lama bilalah Ika ikutlah, aman, ika ikut, ikut je Tapi, aman setahat dengan kibur kesedaran ni. Eh. nak kena bajar semua ni tahu macam mana, bila dia belajar mula dari jezang yang kena mazhab Jezang yang kepada uh, Mendapat penampak yang berbeza di kalangan mazhab Bila dia nama, sudah boleh terima Dia aman, lepas tu bila dia nak, mazhab, dia nak tahu juga nanti mazhab-mazhab Dia belajar 4 mazhab Lepas tu dia pun nak bajar, tapi lagi nanti dia belajar di luar mazhab pula, maksudkan kata-kata orang yang tak ikut mazhab minta hanya betul-betul dia, dia, okay, dia dah selesai semua tu, dia fikir okey, dia Panduan untuk ber beramal tu dah lengkap Dia nak capai lagi beramal itu ni buat apa Mereka dia masuk sesauh ya. ya, Jadi dia tengok maksud amal tu apa, nak, nak panggil Allah Macam mana nak jadi berdekat dengan Allah, berdekat dengan Allah Berdengar ini ni dia panah Sampai dan sampai kepada Allah Berringkap-ringkap dah penuh Semua akan ada dari Dengan sangat dia memang ada keinginan dia kan dah dulu Yang orang-orang memang lalui pun sama Yang orang jadi kecil tahun dah tahu Lepas tu, mengajar, belajar lagi Belajar latar Lepas tu, naik sikit, jalan Tahun dan lahir dia tu, berkahir Dan jadi suicide pun, akhirnya tinggalkan Tinggalkan jadi, apa? Masa tu, di perbatasan suami yang baru dah tu Dia berjunir dan berkata tu lah Kita boleh tinggalkan Lepas tu, dia nampak tu, dia buat atas tu Dia pun nak jadi kasihan Allah ni Masuk tu, dah Terus meningkat-peningkat peningkat sampai lah matang benda di sini Jadi kalau korang semua ni kita ada target kan Dan ada keinginan yang buat usaha yang dihubung-hubung Akan lari ke sini, mula pening hampur di mazal, mazal, tak naikkan mazal Nanti ada kalau suka berangkat di mazal Oish, tak tahu macam ni apa, anaknya apa, maliki apa, terbonok tapi tu kita belajar semua orang, dia keluar pula Ketua apa yang mana nak kenal lah Yang mana yang tak dipakai-pakai semua Mu'amah-muh'amah sebab kita berharapan dengan orang Dia tanya kita dah ada ilmu, ada banyak ilmu Orang tanya kita dah tak tahu mana dia sampai lah Sampai satu sana lah, dia nak semuanya kan jadi Murafi akan jadi pendidik, akan jadi ulama, akan memimpin orang Nak kena tahu yang mana ilmu Sampai nanti ilmu baik sahaja dia buat apa-apa Jawa lah, tangan kaya orang ada orang yang dah habis start seminggu 50 kan? ni hamil anak orang-orang dia start seminggu 28 <laughs> Tapi saya nekat banget waktu penduduk kan? Lepas 3 tahun Tak cukup ni tu Masih lagi Mengajar ni sebenarnya bagaimana? Mengajar Sebenarnya lebih lagi daripada belajar Mengajar tahun sama macam pelajar 3 tahun Lebih kuat sebab kita belajar, orang duduk sini je Dengar tak dengar, tidur ke mengetuk ke, faham tak faham Tak ada apa pun Kenapa lah, dia maju macam ni, peksa mengajar apa, mengajar tu Tak ada, kalau nak mengajar, boleh macam tu Tak boleh, kalau kita prepare tu, minggu Ada masa pun prepare, baca tu, kita nyamuk sejauh Lagi nak sampai ni, nak kena tepat dengan tu, tak boleh Mana boleh main, tak tahu Agak-agak macam ni boleh jadi nak mengajar sebenarnya sebelum sebetulah tu, tau Dari kini besar tu lebih lagi Dan ketika mengajar menyampaikan menyampai, nanti ada hub, lalu, Belajar, Dia akan menjaga jenis Allah Belajar je tak? Eh. Bukan senang Aku oh, buk dikit ni So nanti banyak lagi macam-macam orang Sumpah lagi Dan macam-macam fun lagi Tak kisah Tak kisah ni lah Ni buat matan Semua orang tabut InsyaAllah Kemudian fundaman nama-nama dia kata jadi amal yang bersesuaian itu lebih utama daripada amal yang betul-betul. Ini pertama. Kemudian mengutamakan amal yang banyak manfaatnya daripada amal yang kurang manfaat. Ada sengaja-sengaja waktu yang banyak manfaatnya, ada sengaja waktu yang kurang manfaat. Jadi kita perlu utamakan amal yang lebih manfaatnya. Apa dia? Lebajang. Kemudian amal yang lebih luas berterusan manfaatnya adalah lebih diutamakan. Kemudian mengetanggungkan amal berzaman kitna Kemudian mengetanggungkan amal batin daripada amal zahir Amal batin tak tahu Amal bayang 100 pangkat setiap malam Buasa dari tiap hari baca korang berjus-jus Tapi kat dalam yang ada gigi hati, dengki, busuk hati, dan buruk Kan? Habis Amal-amal semua habis ya? Dan tangan itu segera Itu dah menghapuskan semua amalan Itu amal batin tak pernah dia bukan dekat beritahu saya. Perubahan keadaan terutama kerana perubahan situasi dan keadaan. Ha, nanti pula selain daripada keadaan tertentu lain pula contohnya macam jihad kan ada satu sahabat tu pernah pergi berjihad, ha, ke ibu bau, jihad masa kata 2000. Ada. balik gender Ibubah itu dah jihad tu. Walaupun amalan jihad tu lah besar lah kan. Soal ha Jadi keadaan tertentu nanti berubah kan menurut keadaan individu itu sendiri. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi -sahabat, kadang-kadang datang dengan Yimra'i Ya Rasulullah amal apa kan yang paling utama Dekat wala'inim kita lain Nanti wala'in datang Ya Rasulullah amal apa kan yang paling utama Dekat wala'inim kita lain pula Jadi berlainan sahabat nanti si berlainan dia macam Nabi kan beritahu Lepas tu kita yang menutup pada soal murafi, penyelidik sebenarnya Dan nak menentukan kita, nak amalkan alamu Yimra'inim yang, yang potok kita tak butuhkan, Yimra'inim yang betul kita kemudiankan Kemudian dalam kad Nabi, mana yang betul kita jauhkan untuk kepada pendidik. Saya belum siap lagi tadi dulu. Saya sedang saya pun sekarang saya mengajar ini guru ini bermoral itu apa? Guru pendidikan orang yang boleh guide kita untuk sampai kepada Allah, amalkan agamanya sempurna sampai kepada Allah. Kita sekarang kita katang kitab sini kata, kita, kita pun sekarang untuk seterusnya leburkan begitu. Esok nanti dalam keadaan dah. Nanti esok saya bagi pula. Kan, kalau waktu dah 5 minit, waktu habis. Tadi dia sibuk punya kuat mamah sunat, tumut ni berganti juga sunat Itu haram kan? itu, itu boleh lah Belum yang boleh bagi lah Maksudnya ketika waktu dah betul ni Dia tak boleh Haram dia memamai sunat Padahal sunat kan Padahal sunat tu lah kena lebih haram tu lah Cepat kan? Kemudian Cepat lagi, mengutamakan ibadah fardu daripada ibadah sunat mengutamakan hak-hak dunia daripada hak-hak Mengutamakan hak-hak manusia daripada hak-hak Allah. Sebab hak-hak manusia ni kan Allah yang hisap, Allah yang beri kepada kita pun sebenarnya Betul. Kita tak sembah Allah, kan kita sembah Allah ahli. Kerajaan lama bosaklah, kalau tak sembah Allah Betul, betul. Tapi ini hanya di, kita buat berahmat itu untuk diri kita maksudnya, maksudnya kalau bertenggung dalam satu keadaan itu adalah hak-hak manusia dengan hak Allah Bukan dengan hak manusia Macam seorang itu dia nak pergi haji, kita ingat banyak Tapi dia pun ada hutang, ada hutang itu pun tak boleh pergi haji Ataupun seorang itu nak semayang, ketika dia tengok ada orang-orang oh, oh, oh, mati emas di sungai Dia kena pergi semayang dia semalat orang itu walaupun sampai pergi waktu dia berhubung waktu dia untuk selamat orang dia Mati lemah, sebab dia selamat dia waktu, waktu dia kan Memutamakan hal-hal, orang tu kepada Allah Kemudian memutamakan hal-hal berjemaah, istimai Secara kelompok daripada hak keselurangan Takpelah aku jadi wazir je aku pergi dulu, bono Kan, kalau kira-kira kata-kata bertapa kata-kata kan, aku selamat kan Takpelah aku punya iman selamat, aku punya amat Pasal ini mungkin orang dari emu Dia duduk dalam masyarakat Campur dengan masyarakat sampai Sampaikan emu boleh masyarakat Iaitu terutama dia boleh duduk Gunung-gunung berpilih Sejujurnya memang baik juga Nak selamatkan diri ni macam uslah kan Nak selamatkan diri ni tak beruslah Duduk dalam hutan dan menggurung Dekat-dekat Mana-mana lah tapi kalau dia ni, orang yang berilmu, yang ada ilmu, dia kepek, dia, dia gunakan ilmu, dia tersampaikan kepada orang lain Tapi orang yang bernafas ni, orang yang tu lebih mendurung Di mana yang bernafas, dia boleh ditutup di diri Kemudian, menguntungkan cinta terhadap masyarakat daripada puak dan persorangan Daripada kita nak buat sesuatu peranan macam nak buat rumah kita ke, nak pergi ke desa sikit pun Kita tak berdekat sana, kita semua buat, kita semua buat, kita semua buat, kita buat masjid, orang ramai bekerja, kita tak seduk Kita kan pedung-pedung kepada Uh, ee orang nama itu diibadah utama kan. Salam kemudian, kemudian di dalam perkara yang dilarang oleh Allah pun perlu ada di utama juga. Yang pertama perlu menjaga berkaitan yang kufur yang bercifat kufur, syirik apa semua dan sebagainya. Yang murtad dan apa amalan-amalan yang mana yang mendekatkan kita kepada kekufuran ke ke ke dan itu perlu, perlu dijauhi. Jauh ada orang kadang dia sibuk menjawabkan diri di kedua-dua sedikit tapi dia duduk sibukkan rasa berseru-seru-seru Faham kan? Dan selesai, dan selesai, dan selesai Pancang mengenai telefon ni, di depan tak bagus Kemudian cuma dia ada nukir ke lah, ada beberapa tokoh-tokoh yang saya ada lulus saya, tak berapa minat sangat lah Macam apa ni Jamaluddinaklah Afgani, Mohamad Abdo ni semua ni ni semua ni komis-komis yang memang perasaan saya jangan buat oh, tak kena tak bawa setuju lah dengan orang ni yang saya dia tahu banyak dia ni banyak terlalu bertentangan dengan jumbut kemudian ada saya ni yang dia ikutkan kat sini dia kata dia macam mencabar pula sunnah kan dia kata mana dia kata dengar apa dia dia kata apa yang dapat dimanfaatkan oleh Islam daripada pengguna-pengguna yang berhubung dengan masyarakat Eropah dan uh, Eropah dan Amerika menggunakan pakaian jubah-jubah ataupun gamis-gamis putih duduk di lantai sambil makan dengan tangan kemudian menghisap dari jari dan dan apakah saja seperti menurut tangkat mereka merupakan petunjuk rasul tentang bagaimana menyentak makanan dan sunah yang merupakan langkah awal untuk mempunyai Islam kepada orang barat dia potensi sunah apa? Kita ingat kita pakai jubah, makan, duduk, orang, orang kafir akan terkesan ke dengan Islam? Lampak, kita dah melampak. Laitan, kita pun tak setuju. Kat sini yang saya baca, nak baling dengan luka ni. Tak, ha? ni bukan dia. Bukanya, dia nukilkan, ni, tak apa ni. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tak tahu sebuah ni. Bukan yang kata tadi. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Orang zaman muda ni. Eh? Adat abad 15. Ya. Ha. Bang. Kan kat sini kan penyakit alam. Dan ketika orang-orang barat melihat seseorang yang sedang meminta minuman, lalu dia menerima cawan dan duduk meminumnya dengan dia begitu senang. Nabi dan sahabat minum, "Apakah pemandangan yang aneh ini akan membuat orang-orang perisah malu-malu ni?" Nabi cakapnya, "Tu. Ha, itu lama nampak kan." Ha. Eh aku tak setuju kalau dia ngelak setiap sini Aku tak setuju memang Eh dapat orang dia memang masalah. lah Orang-orang <t rest ecranians 2> macam ni Dia Kalau saya lah Dia nak cakap dalam orang Tak apa dia out Tak apa dia hero Yang bagi hidayah kepada orang tu Dan Allah perintahkan Apa Dan apa musuh yang perlu kita lakukan untuk Menarik hidayah dia Sebenarnya, perintah Allah dalam pendakwa ah, dan Nabi ada asfak hidat tak. Dan ada tempat saya tak ingat, sebab sejauh sini dia kata Kita perlu menandingi orang-orang perang islah dari sikit ekonomi, dari sikit teknologi, dari sikit sosial dan sebagainya Kita menuju Islam yang ah. hebat dari sikit tu Barulah dia orang kena datang kepada jika Ya Telah bandar 313 Kena kalahkan segi Apa? Ternyata? Teknologi Siapa yang tolong? Bantuan Allah, kita sangat perlukan bantuan Allah sahaja Apa pun kita perlu bantuan Allah, apa yang perlu kita, kita perlu menyukakan Allah kita Allah dah suka kita, Allah Allah dah reza dengan kita, Allah nak bantu kita Tak perlu teknologi, tak perlu apa senjata, tak perlu apa pun, tak perlu lah Wah ada banyak dari tentera-tentera yang menghubungi makhluk Dia Allah usahakan agroh, akan nyamuk ya. Tak perlu pun teknologi malaikat tu tak perlu Akan nyamuk kan Jadi dia nak menang, nak Konon-konon niat baik tak tahulah kan Dia konon-konon nak menunjukkan kekebatan Islam itu Bila orang-orang Islam, orang-orang yang bukan Islam tu Masuk Islam, dengan cara dia nak Mengarut-menangani dia orang dari segi teknologi Dari segi senjata, dari segi apa sahaja ekonomi. Alah, maknanya dia, dia dah menganggap benda itulah yang akan menjadi Asbahirah Alamai, sikit dah kan Sekarang jenis tu Nabi awal-awal lagi, dah kawarin aku kan Buat apa kan? hilang ke rumah aku dengan canggih <laughs> Nak awal dengan Nabi Sebab ni saya tak setuju dalam tu ni Memang, seolah-olah kita maknanya asal kita tinggalkan di malam itu belum makan pakai gapur lah betul. tahu nak menandingi kalau gapur kita terima cabang kita 10 cabang tak Allah malam itu aku jadi pergi buku ni tadi buku ni baguslah, dia ada. bagus lah bagus semua ada bab-bab tu jadi macam pentrah balang Semanglah ulama ulamak kita mengenai ni, saya ni, bayar jauh si tu Banyak ulama kita ambil, dia orang tahu selagi tak berhentangan dengan Jumur dengan ni, kita ambil Maksudnya yang berhentangan tu memang tolak abis Jadi itulah, Ibn Hajar kata Zatatul ulamak, lah, yaitu tu tak terlalu Banyak ulama ramai yang tergelincir, mesti kita tak ikut dia Dia tak ikut di sisi apa yang tergelincir tu lah Bukan tolak, biar-biar, biar-biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, biar, dan yang Tapi yang belum sampai tahu tu Terserah lah Tak payah Atas dari Manawari, Maghazali tu lah Lepas tu dah Tak tu, ayam maafin Kamu buka Minta ni lah Bawa tu dia boleh tak tunik Korang ya. Yang awal ni ok Ok Jangan turut-turut buka Minta ni lah Kepul-turut uji Muka jenis Ambil dulu yang jumbo Yang Syafiri, Maghazali, Manawari lah Banyak lah Keluar ribu pun sama lah, ni Yang Yang Yang Yang Syafiri ni Yang, yang, yang ni baik-baik buat Jauh lebih hebat kuat, saya boleh bawa nenek. Itu kalau kasih dulu, bateri agak-agak panjang, baualan dan macam nak lagi gitu kan. Dah itu lepupu, ni, ah, boleh memang lah, kepala ni, bolehlah nak kelak-kelak aih tengar dia nak pergi ke situ tu. Bapak pun ni tu, tak guru saya. Ini pun tak desa ha, lagi. Baga ah, begitulah. Bila orang ramai tu. Macam? Hmm, Jokuloh. Bismillahirrahmanirrahim Mukhalafatul Lil Hawadith Mukhalafat ni berlawanan Bertentangan Mukhalafat yang bertentangan Berlawanan Lil Hawadith Hawadith ni jamaah tafsir bagi hadis. Hadis ni adalah benda yang baru Hadis ni benda yang baru makhluk ni juga, dia pun diistilahkan dengan hadis. Maknanya bukan hadis yang Nabi SAW. Tuhan yang baik. Hadis ni benda yang baru. Jadi mukhalafatul lil-hawadis, bertentangan ataupun berbeza atau berlawanan dengan makhluk. sifat Allah yang kumpul ni, tidak sama dengan makhluk yang baru. Jadi mana Allah SWT yang bermaksud, ialah yang maha awal dia Ialah yang maha isaq. Akhir Kalau hadis Ayat 7 Setulah berjumpul Artinya Allah SWT itu tidak menyerupai sebarang makhluk Zat Allah SWT tidak berkisim Tidak berkipota Tidak berjuzuk-juzuk Dan tidak mengambil tempat dan ruang Maknanya Makhluk ini adalah Sesuatu yang bersisim maka lho punya boleh yang berkisir bercirim dan selalu bajar tahu apa tu tapi dah sama ni mesti ha? insya Allah kemudian tidak berhancota tangan, kaki, muka, wajah tidak berjusut-jusut tidak, ber, tidak banyak lah tu tidak bercantum daripada portion-potion partikel-partikel molekul-molekul segala macam dan juga Allah tu tidak mengambil tempat dan ruang. Memang Assalamualaikum. Ini menyebutkan ruh. Sebab kita memang hidup dalam dalam dalam alam diri pada sisi memang tugas sisi tu ni mengambil ruh. Kan? Ada tak benda yang tak Mengambil keluar. Ya kita naik ini benda itu tidak menempati tempat. Tak semua di tempat ni. Aku tempat ni di bawah satu di dalam tubuh. Tempat di tu sini kan makhluk ni kita kan. Dan nah, adakah tempat nanti di luar atau nanti tu ada benda yang tak bertempat yang Allah di situ ke, Itu kita akan berguna di Tidak boleh di mungkin Ataupun Allah tu jenis cahaya Cahaya mengambil tempat Cahaya pun mengambil tempat Mengambil ruang Mengambil tempat Mengambil tempat Mengambil tempat Mengambil tempat ya? Cahaya pun mengambil ruang jadi kalau cahaya itu sendiri pun Allah itu bukan cahaya Kalau Allah kata Allah Nurul Sama tu Mereka boleh cahaya Kita tak ada cahaya, tak ada cahaya Faham kan? Faham kan? Right? Tak faham kan? Saya pun tak Cuma kita perlu beraktikat, beriman Allah itu tidak mengambil tempat dan ruang Sebab apa sifat mengambil tempat dan ruang naik hanya pada makhluk Penting yang berjisim, berkirim saja saya yang mengambil tempat dengan ruang itulah ketika kata Allah atas arah itu bermaksud Allah mengambil tempat di atas arah jadi Allah tak makhluk. Sedangkan gust mencontohkan di sekeliling kita benda makhluk. Jika Allah berada tidak dalam batasan, ukuran dan kita melihat. Dia terbatas. Macam manusia kan terbatas. Ukuran panjang pendek kan, tinggi dia kata 27 cm, kata 90. Allah tak ada itu, kita cuma tak ada. Boleh tidak melihat, Allah tidak ada had. Allah juga tidak boleh disifati dengan barang-barang makhluk. Saya boleh kita tahu, Dia boleh kecil, besar. Tak boleh Allah ni kala apa pun, pun tak kita tak tahu. Kemudian Allah juga tidak berada pada mana-mana posisi atau kedudukan. Allah tu tidak di barat, tidak di timur, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sepi, tidak di tengah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Allah itu tidak di mana-mana arah pun. <coughs> Apa itu Allah dekat mana? Allahu akbar. Allah itu tidak meliputi dengan sebarang jarak. Allah itu ada kata Allah dekat. Seperti mana? Duduk leh ni. Yang kata Allah tu cara, jadi ada yang Allah turun ke langit dunia, Allah tu nanti, yang Allah tukan di langit, tuhan di bumi, Allah tu nanti, jadi kan lapas-lapas dalam Quran dan hadis tu, seolah-olah menyatakan tentang dia ada ada tempat, ada jarak, dan sebagainya. Bisa bila bila macam punya punya pegangan, <coughs> tidak apa ni, mengambil makna zahir dalam ayat Quran dan hadis, dalam dalam perkara-perkara yang Ataupun ni samar Ataupun tersyabiat Mengenai izzat Allah Macam mana pun kita sama ada Kita serahkan surahkan maknanya surah Allah Jualangan takwid ataupun kita takwil Jualangan yang juga takwil Hukum kepada Orang yang mengatakan Allah Berjisim ini Memang tumpuk lah sepakat kata Kafir Tapi kalau berjisim ila kaifah Itu hasil kan proses Allah ada tangan tapi tak tahu tangan nomboran Itu sitak kafir dan itu utama dalam Yesus Nabi Jemaah Takpe yang memang ada, kau mujizimah yang mengatakan Allah itu berjisim Yesus Nabi kafir sepakat Lama kita ke dalam kafir Tak boleh tahu itu berjisim, bertangan, bermutu dan sebagainya Beranteri, atas semua Tapi kalau dia kata Allah itu berjisim tangan Tapi sejak, bila dia tidak bila kak risau Dia tidak tahu macam mana tangan dia Kalau ada kaki dia tidak tahu tak kaki macam mana nah, Itu nanti dia pasti kerasa, dia tak kafir itu berguna adik rawalamanya juga. Kita punya contest, wallah orang betul, tak tu tak tu. Tapi, yang tu, tapi. tapi maknanya menerangkan maknanya kepada Allah tak tahu. Itu salahnya ulama lah, bukan imam Syatibi mahala dibanget. Dan yang yang yang yang salah ni banyak mentaawi dan takwil pun takwil yang usmani bukan poetry. Takwil demi untuk menyelamatkan daripada ketakwilan yang salah mana kita mentakwilkan secara ulami ni takkaan salah bukan di tempat satu bahasa 75% lah untuk menyelamatkan daripada takwil dan takwilan yang salah. Faham kan? Eh? Dan sifat-sifat Allah Subhanahuwataala juga bersifat qadim dan tidak menyerupai makhluk. Dia mahu menerima agung. Mustahil Allah sana menyerupai makhluk Maupun bersifat dengan sifat-sifat makhluk Dan mustahil juga Ada sesuatu yang menyerupai izad Bersifat Allah Jadi Allah ni berbeza Dengan makhluk daripada izad Dari segi sifat dan dari segi af'al Tiga-tiga tu berbeza dengan makhluk Apalagi izad Allah tu memanglah satu pun tak tahu mana rupanya izad Allah tu Ada pun sifat Nanti orang kata lah, kalau Allah tu mendengar, Maslow pun mendengar je ya. lah Allah tu melihat, manusia tu melihat je lah ya. Betul? Tak sama tu Kan Tidak sama tu kan? Itu kan mempanjang bahasa ni, juga tu tahulah, sahabat, sahabat Yang terhadap, perjurupaan dan perbandingan Macam tak? Basta tak macam? Yang di tepat dengan dapat, kan? Bintalah, siapa yang suruh orang tanah kiri tu Tak macam kan? Minta lah siapa yang ni boleh repose, repose boleh Ibn Ustaz dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia bahas macam apa-apa Yang terhadap ya, persamaan dan perbandingan Tak raksin? Tak raksin? Ha? Okay. Nanti selalu suruh mirah arif Belum okay. kajian mirah arif Dia raja tak? Dia itu penting tu, itu bagus Jadi orang kan kata Kalau Allah tu tak sama dengan makhluk Dia tu, saya mana Allah melihat, makhluk melihat Mungkin lah dia sama? Ha, jawab Allah tu kita kata Tidak menyerbi makhluk Betul? Tapi kan Allah tu melihat Makhluk pun melihat Allah pun dengar makhluk. Makhluk. makhluk Tak sama Ha? Sama lah tu Sama-sama boleh dengar Tak sama Ha Macam ni jawab Itu datang Sedara kita je ni Nak jawab kan Secara perintinya Ibu orang tu tak Dah berbeda dia buat dalam untuk perdebatan Dia jadi seorang apa nama dia seorang tak apa apa Abang, abangnya Itu habis tu ikut surit aku baca Itu penting tu kan? Antara nanti persamaan dan perbandingan Jadi dia punya, punya jawapan dia Dari segi zat, memang Allah sama, tak sama langsung lah Dari segi Zat eh Dari segi Zat langsung tak sama Waalaikumsalam, walaupun dalam nas kata Allah tu bertangan dah berwajar dah apalah Jadi tak, tak tanggung langsung lah Memang nas-nas memang tu nas langsung tidak boleh menunjukkan bahawa Allah tu mempunyai Dan tak boleh juga kena tangan tapi bukan macam tangan kita di La Kaifah semua boleh kata Memang talk totally different. different Ada ada pun dari segi sifat ya? Mendengar, bercakap, berbicara ya, Melihat jadi sebenarnya ini yang memiliki sifat tu yang pada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian untuk memahami, memahamkan manusia itu apa tu melihat, apa tu mendengar. Jadi Allah jadikan manusia mempunyai sifat-sifat tetapi -sifat, sangat-sangat terbatas. Manusia ni kan ciptaan Allah. Betul. Kan? Menzahar bagi sifat-sifat Allah. Jadi untuk menerangkan contohnya, kalau orang kita panggil orang tu orang yang jermawan macam ni kan Apa tu jermawan? Apa tu jermawan? Jadi untuk membuktikan bahawa orang jermawan tu maknanya orang ni suka Jadi bila dia banyak jermal orang dia jermawan Jadi untuk menunjukkan dan membuktikan maksud daripada sifat tu semua maksud perlu ada buktilah contoh dan, jadi bila Allah kata Allah tu maha mendengar, maha melihat Jadi Allah ciptakan manusia yang mana dia juga boleh mendengar melihat, Tapi pendengaran manusia, pendengaran-pendengaran manusia tu terbatas Balik piling tu tak tahu dah mula kan Pada tabis tu berbual-bual orang muslimat datang pun dah tahu dah berbual Perniatan terbatas Tapi Allah punya penghantan tembus, tak ada Tak ada, eh tak ada batasan lah Tidak boleh dihalang oleh apa pun Asal sifat mendengar melihat tu macam satu sifat adalah milik Allah bukan milik manusia maksud bukan nak fikir bila manusia boleh melihat Allah melihat dia Allah mesti ada sifat tak mungkin kita boleh nak nak kata di pinjamkan kamu bagi tak mampu untuk untuk makna Allah menzahirkan menzahirkan apa ni sifat dia tu pada kita dalam dalam portion yang sangat Cik sangat lah Orang buta ke dia tak faham kan? Orang buta Dia faham tak apa tu melihat? Jadi macam mana nak fahamkan dia apa tu melihat orang buta ni? Yang lain, dia buta lah makanya Macam mana nak fahamkan dia apa tu melihat? Cerita tu sampai mati Bila dia cerita kat diri pun dia takkan faham melihat, Selagi dia tak melihat Betul? Ini untuk memahamkan makhluk tu, Allah itu memaham melihat macam mana keadaan tu melihat, Allah bagilah kita sifat melihat, tapi dengan keadaan yang sangat berhad, nah. terpasal, balik tegur kita, kita tengoklah, sejaraklah paling paling orang kita yang boleh nampak, lepas tu nampaklah, tapi penglihatan Allah tu bukan hanya daripada sekadar tu, dia penglihatan Allah tu berjubungi segala-galanya, nanti baru sahamak nampak tu, jadi bahan itu bukan persamaan Itu tak menunjukkan bahawa Allah itu sama dengan makhluk itu hanya perbandingan saja Faham kan? Eh? Eskizat memanglah Memang tak sama dengan makhluk Sebenarnya sifat saja akan timbul, timbul Kereguan pula Kalau ada sifat dengan Allah tak sama dengan makhluk Allah pun melihat, kita pun melihat Itu bukan nah, sama Itu bukan persamaan Itu perbandingan Bukan persamaan Bahan kan? Eh? Perbuatan sahaja kan Allah berbuat sesuatu bagi rezeki Kita pun pergi rezeki kan Pergi rezeki kat ini Tapi kita juga rezeki banyak-banyak dia kan Itu guna pula Allah Allah banyak rezeki ni Tak ada bayang lah kan Afal tersebut, apal pun terbeza kan Faham kan? Maksudnya Allah itu Bukhara Fatulil Hawariz Memang sangat-sangat tidak sama lah dengan makhluk Dari-dari nasbih tersebut sifat perkara betul Allah berfirman laisa ka laisa kamis lihi shay'un wa huwa samiul basir laisa kamis lihi shay'un wa huwa samiul basir maksudnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar dan melihat ini nak bahasa kat sini laisa itu tidaklah ataupun bukan Kampu seperti Misli pun seperti Ibu dia Allah Jadi kalau kita sejemahkan Tidaklah seperti-seperti dia sesuatu. Jadi kalau nak ikutkan Tidaklah seperti-seperti dia Buat ini sama Tidaklah seperti-seperti dia Jadi kalau tidak seperti-seperti ini Di setiap positif seperti Negatif dengan negatif Jadi positif satu pula maka kata menjadi situ Ini pembahasan bahasa ni yang namun tu lah Untuk pengetahuan ni Siapa dia menanyakan Amun tu kita akan mesti jadi kau akan jawab kan? Tak dia sabar je Ingat tidak Ka seperti misli seperti he, dia Tidaklah seperti-seperti dia tidaklah seperti-seperti macam ni Macam dia Betul? Ya? Macam negatif dan negatif jadi Positif Faham tak ke tu? Tak Ini segi banta ni sebab sepatutnya lah kata cukup Laisa misrihi syaiwa Cukup dah. Tak perlu kata Laisa ka misrihi Ka tu dah bermakna seperti Misrihi pun bermakna seperti Pergi bahasa lah Jadi tidaklah seperti-seperti dia Sesuatu pun Maknanya samalah Maknanya menafikan bahawa Maknanya Menafikan Laisa tu dan menafikan Ka tu seperti Misri seperti lagi Dan menafikan sesuatu seperti Akhir ni kan tinggal sama sepatutnya tak perlu sepatutnya Laisa misli cukup, ataupun Laisa um, kar tu dibuang misli sahaja hi, Allah syaihkan sesuatu boleh, cukup lah sebenarnya jadi ulama' kata kar tu ada yang berlepas kar tu kar sambahan sahaja tak bermakna apa-apa ada ulama' kata kar tu bermakna nak menguatkan lagi nak menguatkan lagi, maknanya nak menguatkan lagi, nak menguatkan lagi Tidak seperti Seperti Allah setahun itu, tak sanggup so. itu so. Ulang dua kali lah, ulang dua kali itu kadang-kadang untuk menguatkan kan Mesir positif Mesir positif, tak pernah menyesal dengan mesir sama Bukan negatif dan negatif kepada positif Itu satu pendapat ulama' dikandungjawab juga, juga dan yang itu yang mendapatkan mengatakan satu tambahan satu pasti me me me me me meyakinkan menguatkan lagi sebab kalau kita mengulangi dua benda yang sama tak tak takkan pergi takkan pergi ya kita dua kali kita ulang tu maknanya dah kuat kan takkan takkan pergi maknanya pergi ya betul lah. tak kalau mereka pandai-pandai takkan takkan pergi maknanya pergilah ya. tapi dia bukan maksud dia takkan takkan pergi tu dia takkan takkan pergi tak Takkan takkan pergi. Dia dua kali di dalam begini, semua kan begitu. Salah. Takkan takkan pergi itu maknanya maknanya pergi ya. Lah. Tapi takkan takkan pergi. Maknanya lah, saya pergi itu. Maknanya lagaknya tidaklah dia seperti seperti dahulu. Maknanya sama lah dengan maklum. Tapi itu bukan bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan kalau di sini sama ada Sama ada pernah alat uh, itu diada atau tambahan saja. Tetapi alat itu untuk semua mua kan mana tak ada seperti Allah tu tak tak sama donglah faham kan? Okay, eh? itu dari segi tu aspek masa ni kali ni kreatif behavior Berjumpa dengan orang tanya bahasa betul kau tak ada jawab benda kan nama tak pernah jawab insyaallah kemudian lagi satu di situ laisa kami syaihun wa huwa as-samiul basir laisa kami itu itu menafikan Menafikan bahawa Allah, Allah tu tidak sama dengan makhluk Selepas tu Wahhu'a salmih lepas tu mengisbatkan Mengisbatkan bahawa Allah, Allah tu maha Mendengar dan maha melihat Kenapa tak dahulukan Allah tu maha melihat Dan lepas tu baru menafikan Itu nah, pun nampak ada di dalam, dalam ni tahini, ramah-ramah Jadi Kalau lah dicahulukan wahhu'a salmih wa Al-Fatih Lain saya akan mencari Sesungguhnya Allah tu maha melihat, lagi mendengar Tetapi Allah tu tidak menyerupai yang lain Itu boleh kan? Tapi kenapa dia dah gunakan hati tu Berusaha ispat? Haa kami? Kenapa? Suka sama-suka ya? Lah. Ha. Kenapa perlu Dinafikan dahulu, berarti baru mengispatkan Menafikanlah Allah tu tidak menyerupai Itu sesuatu, berarti baru mengispatkan Menyatakan mahasiswa, maha Mendengan, lagi maha melihat jadi Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala kerana ulama-ulama telah kita sampai kata kalau tidak merungka sebab dulu tentu mengatakan Allah itu Maha melihat lagi Maha mendengar bahawa sami Basit dalam pada waktu itu tahu ayat lais ta kamisti syawn tetapi langsung tidak ada menyerupai takut timbul kesamaran. timbul kesamaran. samaran pasal apa Malaysia ni bila dikatakan Allah Maha mendengar melihat dia bayangan Allah mendengar dengannya sebab so, tu yang diketahui dari Malaysia sekarang ni mendengar tu dengan telinga ya? so, Mendengarnya dengan dengar, lah. Nak dengar dengan apa lagi Dia sendiri, dia sendiri Malaysia, dia tak mendengar tu hanya dengan dengar. Yang mana dia kata i̇şte, dengan mata, mata. orang muda tak ada tengok Jadi bila dia minat mengisipak dulu tak takut nanti dia akan timbul kesamaran Bawa-awa-awa, apa-apa-apa, apa-apa, apa Lepas tu nak nafii, ini nafi dulu. Sebelum kau nak mengisytiharkan satu nafi dulu bahawa Allah itu tidak menyerupai makhluk. Sebab tu mau kita cakapkan Allah cuma mendengar, dia Allah itu tak sama dengan makhluk. Itu pendengar. Macam mana Allah mendengar? Nah, jadi dia, dia tak, tak tak terbayang dalam lidah bahawa Allah itu mendengar dengan dia. Faham kan? Eh? Ini pun satu pembahasan dan nanti kalau ditanya, ni kita nak Allah tak berlukan yang sebab sesuatu untuk menafikan. Kalau kita kita yang yang sebar-sebar kan cara Allah ni ada bahas pasal ni. Kita ni rekan Kita tambah sikit lah eh? Itu sekadar pembahasan tadi ni Sheikh tu nanti lagi panjang bahasa ni semuanya Dalam kompening ni Kita bahas sikit pada Sheikh, faham Sheikh? Ha? Nak bahan tengah? Nak bahan tengah? Sheikh Nah. Allah itu tidak Menyerupai sesuatu Maksudnya Allah itu termasuk sesuatu pun tidak Malah ayatnya Allah itu tidak menyerupai Sesuatu pun Jadi sesuatu pun sesuatu Apa itu sesuatu Ini sesuatu Ini sesuatu, ini sesuatu. Apa itu sesuatu sesuatu yang bujel tu. Baginda dia punjel ke diangkat? Sesuatu. Ada? Benda yang siap benda yang bujel tu diangkat sesuatu. Allah dulu dia cakap ke? Ya. Allah dulu sesuatu ke tak? Ha? Allah itu sesuatu ke tak? Siapa kata Allah itu sesuatu? kan? Siapa kata Allah itu termasuk sesuatu? Angkat tangan. Eh? tak ada benda angkat je. Salah, salah dan dengar dengar tak pandang dalam gua ini pun. Ah. 1 2 3 4 5. Sampai kata Allah tu bukan sesuatu. Belum eh. Sampai kata Allah tu sesuatu pun bukan dan bukan sesuatu pun bukan. <laughs> Okey, kalau menurut ayat ni kan, laisa kamitsli syai'un, Allah itu tidak mungkin tidak menyerupai sesuatu mana lagi kita tak lekat ke Allah tu satu sebab Allah dia punya ayat tu ialah kata Allah satu rumah tak tapi dalam ayat yang lain Allah kata kul syai'in setiap sesuatu itu musnah menyingkirkan zat Allah setiap orang dalam setiap orang dalam kelas sekarang ni semuanya uh, manusia kecari Jibril sah raya tu sah ha? semua semua manusia akan mati kecari Jibril sah tak berarti ya, tu ha? Surabon, Jibril tak termasuk dalam manusia semua manusia akan mati kecari Jibril 3 bulan Maksud sebab Jibril ni mula sebab manusia Jibril tu bukan manusia tapi fikirkan dekat ayat kitab Adam. Jadi kena kata setiap manusia uh, setiap orang dalam halkan ni semuanya a uh, handler saya. Contohnya kan. Saya termasuk dalam satu dah. Saya termasuk dalam kumpulan tu lah. Jadi ayat tadi kulli shay'in halikul Allah tu termasuk satu dia. Ya? Pada ayat yang lain Menunjukkan Allah itu Termasuk sesuatu Dan pada ayat yang lain mak lah Menunjukkan Allah tu Tidak termasuk sesuatu Yang macam ni kan Ini menunjukkan ayatnya Allah tak termasuk sesuatu Tapi dalam ayat tadi Yang lain tu Tentu saja Allah tu termasuk sesuatu Setiap sesuatu akan musnah Kecuali Allah Allah termasuk sesuatu lah Kepada Allah Dia musnah Dia segala sesuatu tu Semua termasuk Allah lah Akan musnah Kecuali Allah Jadi Allah termasuk sesuatu jadi ada segelintir dalil yang menunjukkan Allah itu termasuk dalam sesuatu dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu tidak termasuk dalam sesuatu. Ada ayat yang lagi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi kalau Allah itu termasuk sesuatu, berarti Allah itu berkuasa terhadap diri-Nya sendiri. Betul di, di sini. Ya. Ha? Okay. apakah Allah itu berkuasa atas dia? Nah, ha, kenapa kata Allah tu berkuasa atas zat? Allah kan berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli shay'in qadir. Allah berkuasa ke atas setiap sesuatu segala sesuatu. Kalau kita kata Allah tu termasuk dalam sesuatu, berarti Allah tu berkuasa terhadap sifat dia sini. Dan sifat dia sini, kalau dah sesuatu, sifat pun sesuatu. Jadi kenapa kata Allah tu berkuasa terhadap zat dia sini? Siapa kita Allah tu tidak berkuasa di atas zahdi dan sifatnya? Satu, dua, tiga, empat Yang lain? Lima Yang lain? Tak boleh Kalau kita kata Allah tu termasuk dalam segala sesuatu bererti ayat yang mendekat sesungguhnya Inna Allah Allah kula shaykhadir Sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu Bermakna Allah itu berkuasa di atas zahdi dan sifatnya Betul kan? Betul kan? Betul kan? Maksudnya, nampak kan? Ah, eh? Pertama, aku itu syaih? Yang kedua, adakah Allah itu syaih atau tidak syaih? Kemudian yang ketiga, Allah itu berkuasa di atas syaih. Maksudnya, adakah Allah itu berkuasa di atas syaih? Maksudnya, adakah Allah itu berkuasa di atas syaih? Itu mula-mula pembahasan 4 kan? Pembahasan tentang syaih? Faham? Ok, jawapannya. Ahli S.A.W.A punya pegangan. Syaih itu adalah sesuatu yang wujud. Sesuatu yang wujud. Apa saja yang wujud adalah syaih. Termasuklah Allah SWT. Jadi Allah itu termasuk dalam syaih. Yang pertama, jawapan pertama syaih itu apa? adalah sesuatu yang wujud itu adalah syaih. Yang kedua, adakah Allah termasuk syaih itu tidak? Ya, Allah itu termasuk dalam syaih. Assalamualaikum Kalau Allah termasuk dalam syait Adakah Allah itu berkuasa dalam zat dia? Tidak Kerana Kudrak ataupun kekuasaan Kekuasaan Allah itu tidak ada Ta'aluknya dengan zat dan sifat Allah itu berkuasa Di atas segala sesuatu, Tetapi kuasa Allah itu tidak ada Kena mengena, dia ada ta'aluk Dia terhubungan dengan zat dan sifat Sifat dia yang wajib dan mustahil. Hmm? Ya. Yang ketiga, adakah Allah itu berbeza di antara zat dan sifat jawapannya tidak. Kerana Allah kekuasaan Allah itu tidak ada hubungan kait dengan zat dan sifat-sifat-Nya yang wajib mustahil. Itu istilah jawapan begini. Habis itu hmm. kenapa nak hmm. jawab dengan, dengan ayat-ayat ni? Nabi seakan-akan sendiri syarikun. Allah itu cikgu menyerupai sesuatu. tetapi Allah itu sendiri adalah sesuatu. Katanya ulama-ulama Allah, Allah itu adalah sesuatu yang sangat agung. A'zamu'asy'a. Allah itu juga sesuatu, tetapi sesuatu Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang lain. Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat. Jadi, benda-benda lah, mendengar dengan makhluk mendengar. Allah pun mendengar, mereka sama? tak sama tapi kalau kita okay. tengok Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, tapi kita kata pula Allah tak, tak berkuasa atas dia pula. sesuatu, sebenarnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, tetapi sesuatu, sesuatu yang timbulkan di sini selain libalan dah dan sifat yang, yang wajib dan mustahil. Ha. Kita okay. mahu kalau, kalau terlalu lalu jenis macam yang ketiga ni. Ha. Dia masalah ni. Ha. Ha. Yang itu, Apakah itu syait Kesalahan pertama Jadi menurut Al-Islam Al wa Jama'ah sesuatu yang wujud Tak kira lah, sesuatu yang wujud dia agak syait Yang kedua adakah Allah itu termasuk syait atau tidak Memang ramai banyak penafas Yang kata bukan gunung ramai, ramai Yang kata ya pun Banyak, tapi Al-Islam Al wa Mengagak Allah itu termasuk syait Habis macam mana jawab dengan Leza kami syait, Allah itu tak sama dengan syait Kalau Allah itu sendiri syait Jawapan ni Allah adalah Allah, Allah adalah sehebat-hebat syait Karena syaitnya Allah itu bukan dalam menyemurkan dengan makhluk Dia kena Allah tu pun wujud Sebab so, kita kata Allah tu syait Sebab so, Allah tu sendiri wujud Dan benda yang benda yang syait tu Yang wujud tu dia agak syait Jadi Allah semua wujud Allah dia agak syait Tapi syaitnya Allah itu tidak sama macam ni kita kata saya takkan mesti syait syaitnya Allah tu sama dengan syait yang lain Kemudian kalau begitu Allah dah Allah, Allah pun sahih adakah Allah tu berpuasa di atas segala pasal hadis inna Allah amarul sahih dan ada berpuasa atas zat itu dan zat Allah itu termasuk juga sesuatu jadi Allah berpuasa atas zat itu atau dia? Tidak kerana kekuasaan Allah sifat putera Allah ataupun kekuasaan Allah tidak ada hubungan kain dengan zat dan sifatnya yang wajib dan musta'in kalau ada hubungan tadi stres, timbul eh? bolehkah Allah menciptakan Tuhan satu lagi? Berkuasa Allah untuk menciptakan batu yang berat yang diri tak dapat diangkat? Itu kalau kita hubungkan sifat kekuasaan Allah dengan zat dan dengan sifat kebijaksanaan-Nya, maka akan jadilah al dan tahsilul hadith. Jadi jelas jangan belum. Dah buat, apa okay, pegang tangan Islam tadi. Nanti ada dalam babak itu sebab tu kan. Allah itu Maha berkuasa tetapi kekuasaan Allah itu tidak boleh dikubungkan, tidak boleh dikaitkan dengan dengan zat-Nya dan tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat yang wajib dan mustahil. Kalau kita gabungkan sifat putera Allah itu dengan sifat dia yang wajib, nanti kan boleh tak Allah jadikan diri Dia buta? Boleh tak Allah berpuasakah Allah untuk menjadikan diri Dia bisu? Boleh Allah untuk menciptakan Tuhan lagi satu? Berpuasakah Allah? Kalau kita jawab tak, boleh ha? tak kita lemah? Tak boleh. Kalau kita cakap berkata pula ni, Duit, lah lawak sifat yang mana Allah buka pula dah, Allah pukak pula dah Allah pukak pula dah, Allah pukak pula dah Tentu bahan niat, kan? tak ada yang kubur Jadi maknanya, kuasa ni Sifat kudrak ini tidak ada hukum Tidak boleh dihubungkan dengan zat dan Sifat yang wajib dan mustahil Hanya boleh dihubungkan dengan sifat Jaiz sahaja Sifat jaiz, tak betul lagi kan sifat jaiz Tapi awal-awal lebih dah beritahu kan Jaiz dimananya Fiat pun mungkin Nak utar Membuat perkara yang mungkin atau meninggalkannya Hanya Allah berkata Nak adakan Malaysia ataupun nak uh, Malaysia. Allah berkata nak buat bumi Dan Allah berkata tak buat bumi Allah berkata nak jadikan orang Islam ke Kafir ke, Allah berkata untuk jadikan orang itu Fizik, Semua Allah berkata itu. Semuanya perkara yang mungkin bagi Allah Perkara yang wajib tak boleh Allah tu satu, wajib satu boleh kalau berpuasa kerana Allah menjadikan Allah itu dua. Tapi itu tak. Tapi kita hukumkan dulu. Jangan jadi kufr kabul, jangan jadi taksilul rasul dan qazul hafaiz. Lama-lama kita akan jadi kufr kabul. Kehasilannya sesuatu yang sudah berhasil ataupun terbaliknya sesuatu kenyataan. Kenyataan dan terhasil bahawa Allah itu satu. Kita tak kata berpuasa tak Allah untuk menjadikan Allah itu Kalau kita kata tak berpuasa nanti kita lemahlah ha, tu orang tak lewat. Kalau kita kata boleh ni. jadi Allah jadi itu, lah. Tuhan jadi ni betul. Mana ni kini pun, tadi pun, tadi pun tak boleh. Jadi kesimpulannya tidak tidak boleh dihubungkan sifat kudrat Allah itu dengan benda yang wajib dan mustahil. Hanya boleh dihubungkan kekuasaan Allah itu dengan benda yang jaiz saja, benda yang mungkin saja. Sebab itu inna lillahi ma tuhiin Allah hanya berkuasa ada sesuatu yang jaiz saja. Bukan sesuatu yang Wajib Seperti hifat dia Dan, dan putih putih dia munahir Seperti apa Dia akan juga bukan Dikasir Nampak? Inna Allah Al-Adha Terima kasih Terima Kalau boleh Kita balik Terima Alhamdulillah Alhamdulillah Terima <tusuk> ha. kasih hmm. Menurut akal Menurut akal Yang Yang Yang Yang dan ulama' kita terpakat. Kan? Ulama' alim s.w.t. sepakat bahawa sifat kudrat Allah, sifat berkuasa yang Allah itu tidak boleh dihubungkan dengan perkara yang wajib dan mustahil. Beri Allah. Kalau kita hubungkan, akan timbullah lah perkara itu. Berkuasakah Allah itu mencipta batu sehingga Allah sendiri tak boleh angkat? Kalau kita jawab, kita tak berkuasa. Nah, eh, lemah ke tuan? Tak ada cita batu. Lagi-lagi kita kata, boleh lah. Lagi-lagi tak ada angkat. lemah lah. juga. Jadi, ke mana pergi mana dia membatalkan senyataan? Bolehkah Allah berkata Tuhan lagi dia Berkuasa tak? Sesuatu berkuasa ke Allah tu berkata Tuhan lagi dia tu. Kalau kita kata tak boleh, eh lemah lah. Tak, tak boleh? Kata berkuasa. Kata kata Tuhan Tuh. lagi dia tu. Kalau kita kata boleh pula nanti, oh jadi sejak Allah Tuh, jadi Tuhan lagi tu, dah berlawanan lah. cuma wahda niat. Allah tu kan wahda niat satu asa pun dah kata akan terhasil dan sesuatu yang sudah terhasil Allah itu satu jadi buat bagi kita sebagi Allah itu dulu pula. Allah ni kuat. dia nak kata dia lemah pula dia kata Allah berkata dia juga tak ada tak ada cita waktu lemah tak ada cita Tuhan yang itu lemah. tak boleh kan lemah dan juga akan terbalik dalam kenyataan faham kan eh? maknanya kekuatan Allah itu kudrat sifat kudrat Allah tu tidak boleh hubungkan dengan sifat-sifat Allah yang wajib dan sifat-sifat Allah yang bersarif ia hanya boleh berhubungkan dengan Sifat yang Jaiz sahaja Allah itu berkuasa di atas segala-segala tu In Allah Allah tu isyik daripada Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu Hanya kepada sesuatu yang Jaiz sahaja Sesuatu yang Jaiz tu maknanya boleh-boleh boleh hilang Faham? pernah penang isi ni teori kau rin Boleh kan ya. sebagai tu Tak boleh diperoleh Tak boleh kita ulang lagi Sebab tu serang ni kita akan ulang lagi mana nak bahas ni lah Laisa, Kamislihi, Syai'un Jadi kan kalau orang yang betul-betul Mendalam Renungan dia terhadap ayat ni kan Dia akan fikir, Allah tu tak sama dengan Shay, Shay itu apa tu Allah tu Shay itu tidak Syai' itu pun lah Masa tu supaya ada gambar anak tuan Dia kan Jadi sebab ni kau lupa Ada orang tadi tentang mandala ni Tak apa, bukan Tak nak belajar pun ada yang kata ni, setiap tu tak aku, masa tu aku boleh ya. buang dia lah Kata aku tengah menawang dia, aku boleh ikut Masa buang-buang dia dapat lah Dia pun nak dengar lah, rumah sanak sana ni dibahaskan Ini tau ke teman-teman yang mendalam lah Jadi saya bahaskan juga lah bagi pergi urang, Ada gambaran sikit, macam ulang-ulang pergi Sampai ulang, setiap orang yang berkita, bukan masa saya Tapi... Boleh? ben, insya-Allah untuk syait yang waktu tidak bersempena address dia kan. Masya-Allah kan. Dan ni saya cakap mesti syait tu. Lain cakap mesti syait betul lah. Saya jawab ke? Azamlah jawab. Apa syait sini? Yang yang sekali agung dia. Ah, agung dia. masya yang tu lah Apalagi hmm. adalah sesuatu yang paling Dia sesuatu juga Tapi dia sesuatu yang paling Tidak sama Sesuatu Allah tu Tidak sesuatu makhluk yang lain Jadi dia masih tertakluk Beri syait ni Dia masih tertakluk beri syait ni Beri syait yang Yang agung Dari sikit Zahir ayat ni Berkenampak Masya Allah Allah tu Idak Allah tu bukan syait hmm. Tapi kita kata Allah tu syait ada ayat yang baik lagi Yang menunjukkan Allah tu syait Bila ada dua ayat yang Jadi hmm. kita belum tasbik dia proses men kan dia ada bagi ayat, ni kata Allah tak macam syait, ayah ayat lagi tak masuk termasuk syait, tapi ayat lagi tak berkuasa di atas syait nanti banyak lagi jadi pembahasan tipu dalam pembahasan untuk syait mula kita kena buka kotor syait agar tak berkuasa masuk syait, boleh tak, kalau orang termasuk syait nanti macam ni ada adakah dia berkuasa dalam ni dia jadi zat dia sifat dia itu hasil pembahasan yang tipu daripada syait Adakah Allah berfase tidak dirinya sendiri? Dibanding kepada sifat mudarat Allah mana? Berfase kan betul lah. Adakah adik kita hanya adakah Allah berfase? Maksudnya Allah adakah Allah itu ber adakah sifat mudarat Allah itu boleh dicabut? Betul. Namanya dia ini Allah tuh seik, jadi seik yang paling agung. Bersalahan dengan check-check yang lain. Ayuh. Tapi masih lagi saluk dalam check. <tuk> Sama lah Sama lah Sama keadaan saya ini Faham? Ke terlalu mendalam? Ke pening? Ke worry? Teori, ini teori lah Jadi saya teori kenal saya bahas juga lah dalam peningan dia Tapi dia tak iman pun Tapi dia tak menjaga iman pun Mening kan kan Mereka tak meningkat Kita mencintai Allah Tidak lagi Ini kena kita Kita sekarang Kita sekitar teori lah Sebab nanti berhadapan Dengan orang kita pun Di samping kita Di iman mantap Tapi jadi kita teori pun Kita cuba ni Kita rasa cair Kita boleh jawab kan. dengan dengan Kira-kira Antara maksa belajar semua pun Jangan dapatkan maklumat dia lah Ini pun Dia berhadapan dengan Tolongan-tolongan Sebab nanti dia orang ni akan pandai kan, tanya apa kenapa cup tu raput, tu apa Kenapa menafikan sesuatu yang sudah dinafikan, akhirnya dia jadi positif Nanti shake tu apa pula Dia kembal, kan dia ada seorang tu bahasa tu kan? Jadi, orang yang kat luar tu banyak lagi Yang berpengaluan tinggi tingginya kan? ni. Jadi, saya kena bagi semua Kita Hitam ni dia tak bahas, tapi ya, ya, tu lah gunanya Buruk lah, bukan kembal kan Tuan-tuan saya rasa dah tak jadi boleh fikir Kalau tak boleh berulang, kelas 1, 5, 2, dia tak mahas Dia tak mahas. Sampai kelas 6 pun, tak tahu lagi. rasa dia tak baik semua pun, juga boleh tahu Dia tak lupa daripada dulu saya pun Sejamping tu kita kena ada sebab kita dah dapat kejahatan tu Kita dah boleh buka kita satu 2, Jadi saya nak dapatkan maklumat tentang shape ni, 5, 6, 7, buka. Buka ni buku ni bawa kita selesai syait Dari buku ni lah kita apa tu, ada garung tu syait atau tidak Dari buka buku ni bergurau gurau ni Kumpul semua baru dapat bawa bahagian tu syait Bagi orang free, sekaligus ni Sebabkan pada orang lain yang selesai syait tu nak buka buku syait Saya buka tu sebenarnya buka Saya buka ni lah biasa kalau dalam tasfir nak cari fakult buku ni Tafir Fabric, memang fakult ni Ar-Razi Dia Tafir ni memang 36 jilid tu. Masya-Allah. 30 manggil. Menjang dekat orang tu. Jadi ciptakan, dia cerita pasal ayat ni Ya ini kita, kita, berhenti, kita berhenti. Sebab tu. Kita perlu hinallah macam boleh, jadi kita sedap apa. Pasal dalam kita kita tauhid pun macam biasa kan. Nyatakan itu dia cerita tapi tak tak kita dalam kitab. Pertama kita kisah sini dah buka cerita tentang Sheikh ni. Ini disketing disketing diskip buat tapi macam mana nak bagi nak sampai dengan orang dalam ni tu pun pening <SILENCIO> dan, tak kena dengan orang sebab tu Iman Syafiq tak bagi menalam dengan orang-orang yang berbahagia pening dia tarik pun tu pun masuk maknanya Tawih tu nak kita makin kenal Allah makin masuk Zoom tu masuk dalam hati kan kan rasa dekat Allah tapi hanya bila bahan syarikat ni dengan orang-orang yang berbahagia pun pening kenapa okay. Tak sama dengan dengan berap? Kena ada setengah bulan itu. Ah? Ini -si. saya. Ha? Yes, yes. Ah ha, sifat selvia. Mohonlah pertelingahwadi sini masih lagi dalam sifat selvia. Tak beri. Dia satu yang pertama tu sifat dia tu sifat nafsiyah. Ha? Sekarang ni daripada uh, Hizam, Balkok, Mokawal Al-Tabatul, Tidakawadis, Tiamul, Nabi Malam ni semua masuk dalam sifat salbiah Belum lagi masuk dalam sifat Lepas ni ma'ani Lepas ni baru ma'ani Dia ada lima sifat salbiah Satu sifat nafsyam wujud Kemudian lima sifat salbiah Sifat Tidang Baqoh Muqala Pasulil Hawadis Ti'amuhu bin Namsif Dengan Wahdanian Itu sifat Talbiah Lima sifat Talbiah Dan kemudian lepas tu ada lagi sifat mani, Kemudian akan ada 7 lagi sifat Ma'ani Kita masih lagi dalam Hah? Sekarang ni kita masih bahas dalam sifat Talbiah Muqala Pasulil Hawadis 2021, Buku kita dah 71 Buku kita dah ada buku kan Dalil? Haa? Tak ada? Yeah. Ha. Tak ada kenanganlah pembahasan tu dia ada korna sikit nah. Kita pergi ke Zahabatulah eh? Dia masih dalam pembahasan Mokhahwatulah Awadis sifat terbiah Cuma nak jerakan sikitlah tentang Dalil Akhli tentang sifat Mokhahwatulah Awadis yang masih dalam sifat terbiah eh? ni Mananya kita sih lah salbia ni sifat uh, mencopot salbia ni menarik mencopot mengukurkan, mula-mula lagi menghilangkan. Pasti Malaysia mencopot kan? Kita biasa mencopot-copot. Salbia ni mana ingin ingin membersihkan Allah Daripada sifat-sifat kekurangan. Jadi mukalla mesti dah kualiti untuk untuk Allah ni tak sama dengan makhluk. Baik kan? Icutlah ajaran al-Qur'an lah. Ia lah, takkan mesti disyakinkan bahawa kami Dunia Allah itu tidak sama dengan syekh. Dia tak kata lain mislihi makhluk. Tapi model dekat dia cakap mislihi al-hawadith. Awak tak kata macam tu. Jadi dia kata syekh, Jadi tinggal kuasa dan syekh pula. Kenapa lah dekat lain zakar mislihi al-makhluk? Dunia ini tidak menjalani dunia nama Allah itu makhluk. Kata kau lain zakar mislihi al-hawadith. Tidak punya Allah itu orang pakai kata syekh lah pula. Tapi tinggal membandingkan syekh. Mana Allah tak menunjukkan makna ni syekh itu Segala sesuatu pun, orang-orang kadang-kadang bila semua makhluk, dia tak terbayang makhluk, dia yang makhluk, Malaysia, datang macam-macam kan? Tapi bila syait ni sesuatu, apa sahaja boleh pakai syait tu mana kita, memang tak nama tu kan? Memang dengan syait pun Allah tak nama, apa lagi nak datang kata tangan, kaki, mulut, mata, dudik sama dengan Nisya Allah, aku ayat ni Lais tak kami sedulur Kita habis sama-sama berkata Disebabkan ayat ni lah Kita menafikan segala yang Lafaz-lafaz ha, yang mengatakan Allah Ada tangan berdekat dia, wajah Ada kuat atas arah, sebenarnya. Sebab ayat ni lah tak kami shake Kita shake Sama dulu lah, dekat boleh kita tangan sekat kiri Kalau mak masih ada tangan, tangan Tak tahu macam mana Masih ada shake, ada sama je Dia tak tersepan dengan shake je mana menasihkan syait ni menasihkan habis Tak sama nasib Allah ni dengan dengan dengan, dengan syait Kemudian saya lagi dua Firmala ta'ala Walam yakut lawa kufuan ahad Dan lagi dua Surah Al-Quran Allah je hari kan Walam yakut lawu Dan tidak ada sesuatu apapun Kufuan Kufuan ni sama ketala Ahad Sesatu pun Maksudnya panggil ahad Satu pun tak sama langsung, apa dengan sesuatu apapun hmm. Jangan nak kata malu tangan, bila jelah kaifah hmm. Buka pilihan kaifah Kenapa sahabat hmm. ni? Haa? Hmm. Kenapa sahabat ni? Kalau nak tanya pun Dia terus dikakut macam ni Tak tanya, sahabat pun tanya Masa sahabat ni Tak tanya ni pun sahabat Imam Malik kata bahawa soal lu anhu bida'ah hmm. Persoal tentang perkara ni bida'ah Mak Malik kata Sahabat tak tanya Nabi pun, serasa 24,000 orang sahabat, 23 tahun dulu dengan Nabi, korang lain turun, turun, tak tanya pun. Sebab tangan nambah tu maksudnya apa? Wajah Allah tu maksudnya apa? Tak tanya pun. Padahal ketika tu nambah tu je peluang nak tanya pun, sebab akan dapat jawapan yang tepat dan suai, Nabi akan jawab. Tak tanya pun bukan di dalam masa makna dia tidak mahu bertanya tentang perkara-perkara yang dilarang perkara yang dilarang untuk ditanya. Bila sampai makam kepada mereka benda ni tak perlu ditanya pun. Tentu kita hanya untuk beriman kepada Allah, kan yakin dengan Allah, berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, sebab iman bahawa dia mantap kita kan sibuk bahas yang kau appreciate apa tu ya kaki alamat tu tangan mengenal tu suku wala wala pasal tu kalau golongan ni kategori kafir ini ini tu kafir ini pasal obat benda-benda yang tak difaham oleh tapi iman tak, tak sampai pun dengan sahabat orang yang tak ada ni iman yang sana sana dan gunung mantap tak bahas tu bang ni mister mukamil godaan nak tunjuk lagi hebat lagi senang bagi lagi share elok apa bahawa habis-habisan Islam ni iman tak belum tak, tak sampai. Wah. Oh. Hmm? Seeko membahaskan yang ni sampai ada mengkafirkan golongan ni, mengkafirkan golongan tu. Oh. Iman tak iman ni boleh. Dia fikirlah sampai, sampai. Oh. Lah. muncul ulama ni saja buat teori ni hanya sekebila skimbol dan permasalahan dalam bab ni bila tolonglah hidup Islam betul-betul Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Islam yang saya guru ni ini, maksudnya orang-orang dari falsafah dalam Islam, membawa fahaman dia dalam falsafah Tafah untuk mengumumik Tauhid, mula dalam ka'wil dan macam-macam, mula tak membahas buat sifat, ada sifat, ada sifat, mana-mana Tauhid, perlu dia tak boleh, tak macam-macam. Jadi akhirnya, Alhamdulillah, terpaksalah Allah bangkitlah satu orang, yang imbang kita ini, Nurul Aisyah untuk membukukan satu, untuk mengumpulkan satu fahaman yang betul-betul pahaya, yang saya katalah kalau sebelum Wujudnya kilang-kilang banyak nyamuk tu kan Nyamuk banyak Kalau tak ada makhluk nyamuk dalam dunia ni Adakah ada kilang banyak nyamuk? Nampak apa buat nyamuk? Kat dia makhluk ni mana-mana nyamuk Munculnya buat nyamuk atau resep tu sebab apa ada nyamuk banyak bukan? Jadi munculnya pembahasan tentang teori tentang risau tu Ada pembahasan-pembahasan yang yang salah, yang keliru, yang tak betul Muncul di kalangan maishlaw, nama tu Maka timbul lah, pemahrik, pan tawhid atau bidang tawhid eh. Mengungkulkan pendapat-pendapat yang betul-betul yang takdir Mengenai tawhid Jadi walaupun pun imam-imam sebelum tu imam syafi'i, imam balik Mengkecam orang yang menolong tawhid sebab apa, betul-betul tak timbul Jadi tak pedulah bahan-bahan mendalam-dalam sangat Betul? Jadi daripada zaman terlepas tu zaman yang Kabupaten Asyarakat tu dah selalu macam macam sangat lah Dengan Muhtarjilah punya Kodariyah, jabariyah, Harishabariah lah, Mujassimah lah kan Muatilah Sekurang macam-macam pemahaman Hanya terpaksa lah dibuat satu hormat yang dikumpulkan, satu hormat yang betul, ikut Kepulangan tunang kepada Nabi dan Zawar jadi pionir sahabat, kita pelajar Untuk mengelakkan kita daripada terjermus kepada pemahaman dan yang salah Oh, apa ni budget belum? bila ah, nabi tak budget 120 alai right. betul apa ni kau buat contohnya kan apa ni kau apa ni keluar, buat kilang charger handphone Apa buat kerja handphone ada handphone lah nak charge tapi kalau dia buat charger handphone handphone tak wujud lagi macam tu kan dia buat charger handphone orang tanya kata buat apa charger handphone ni tak perlu Rasul Mana akan dikecah lah Siapa yang buat benda yang tak patut dibuat Kena Disebabkan lah ni timbulnya pemasaran yang dalam Tawir yang keliru Yang salahnya lah Munculnya pemasaran dalam Tawir Sifat 20 dan sebagainya Faham eh? Jadi Sambung Bona banyak ni Maksudnya tidak ada satu pun yang sesara dengannya Rasulullah SAW yang bermaksud, tiada baginya Allah yang serupa dengannya Hadis dari Imam memang teremizi Tiada baginya yang Allah yang serupa dengannya Jadi kita dah menafikan Allah tu dan tak sentuhnya pun Tak perlu lah kita nak Cuba-cuba nak cakap, ya sama tapi tak macam ni macam Konsep tanzi, iaitu menyucikan Allah dalam hati dan Islam Okey, konsep tanzih. Tanzih ini maknanya menyucikan Allah dalam aqidah Islam. Sesungguhnya di samping keimanan, sahaja di samping keimanan kita terhadap kewujudan Allah swt, kita juga wajib beriman bahawa Allah swt itu maha sempurna dan tidak layak baginya berpihak dengan sifat-sifat kekurangan. Karena kita perlu. Menyecikan Allah daripada segala sifat kekurangan Sebab Allah ni maha sempurna Itu tandis Ada pun tandis Iaitu penyecian ialah Kita menafikan sifat-sifat kekurangan Daripada menisbahkannya Menisbahkannya kepada Allah Subhanahuwataala Dalam keimanan kita terhadap Allah Subhanahuwataala. Kita meyakini secara jelas Bahawa tanya Allah Bersifat dengan sifat-sifat yang maha sempurna dan maha suci, Allah SWT dari sebarang sifat-sifat kelemahan. Disamping kita menetapkan bahawa Allah menerima sifat yang sempurna, dalam masa yang sama juga kita kena menafikan. Menyucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Sebab ada sengaja itu mungkin dia sempurna tapi macam itu lagi, kekurangan. Jadi Allah ini maha sempurna dan tidak ada satu kekurangan pun. Suci, bersih daripada segala kekurangan. Ada pun nak sifat-sifat kelemahan adalah seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk yang baru seperti bergerak, baru tempat mempunyai sebarang bergurang, mempunyai sebarang hat dan keterbatasan dan sebagainya Iaitu tajbik Jadi segala apa yang ada pada makhluk itu, itu semuanya kurang itu Semuanya kekurangan Bagi kita mungkin kita menganggap itu kelebihan betul? Tapi pada hakikatnya setiap apa yang ada pada makhluk itu satu kekurangan sebab perkara-perkara yang ada pada makhluk itu tidak boleh, tidak boleh membawa dia kepada kesempurnaan Kurang tak kan? so, Setiap yang ada pada makhluk itu tidak boleh membawa dia kepada kesempurnaan Maknanya kurang tu? Kan? Apa pun ni kalau orang tu ada ketinggian, ada gugab, ada saiz Ada macam-macam tapi kena tu pun tak boleh membantu dia apa-apa pun dalam segi Nak menghalang dia belum mati boleh kan? Orang tu pandang dia besok Kan? Dia boleh menghalang diri dalam mati Menghalang diri daripada, daripada sakit Tak boleh Macam mana besar badan dia pun Bila kuat badan dia pun Bila dia tinggi dia walaupun. pun Dia letak kalau sakit-sakit tak ada apa-apa kurang lah tu Tak sempurna lah tu Jadi setiap sifat yang ada pada makhluk tu Semua akan berbual kepada kekurangan Tidak boleh pun berbual kepada sempurnaan pun Jadi kita maknanya kita tidak boleh Menyambarkan Allah dengan sifat yang ada pada makhluk Kalau kita pun Allah mempunyai sifat macam makhluk Jadi Allah pun Takkan jadi kurang lah, tak sempur lah kita perlu mengisikan Allah Refresifkan kekurangan, refresifkan makhluk Allah ada tangan Tapi tak ada tangan makhluk Nak buat apa tangan? Nak buat apa, apa Allah ada tangan? sini ada tangan, sebab apa? Untuk. Kalau tak ada tangan tapi, eh, Tak ada tangan, macam-macam tak dibuat Kalau orang ini dia tak ada sebelah tangan tak Ada dia banyak, sebenarnya dia buat Kalau tak ada dua-dua tangan dia lagi tak dibuat macam-macam Berarti manusia tu perlu kepada tangan Dia ni lemah, dia perlu kepada tangan Jadi kalau kita Allah juga ada tangan dia Allah perlu kepada tangan Kalau tak ada tangan, Allah tu tak dibuat apa, -apa. Dia buat, macam tu Maksudnya orang yang mengatakan Allah ada dia ada tangan tu, maknanya dia tak faham mana fungsi tangan tu Ada je tangan pada masyarakat ni Untuk Betul. membantu dia Maksudnya perlu kepada tangan untuk buat kerja tak ada tangan habis dah dia lemah ada sebenarnya dia satu satu satu satu ciptaannya lemah yang perlu kepada tangan perlu kepada kaki perlu kepada wajah itu bukan kesempurnaan itu kekurangan ciptaan kalau dilihat dari satu segi yang lain sebab apa, kalau untuk tak ada tangan tak ada kaki ada dah tak ada tangan banyak kerja dah buat tak ada kaki tak boleh jalan betul mana dia perlu kepada tangan dan kaki sebab dia lemah jadi Allah pun kita nak kata ada tangan. Tak buat apa Allah ada tangan. Allah perlu tu ada tangan. Untuk mencipta bumi ni. Kan? Perlu tu buat Allah. Eh, pada kaki. Perlu tu Allah perlu wajar. Perlu kan. Satu yang perlu pada sesuatu tu lah lemah. Dia Allah ni tidak perlu pada apa pun. Jadi mengatakan Allah ada tangan. Walaupun bila kaifah ke. Tapi bukan macam tangan manusia. Itu berkata dia setuju dalam menyifatkan Allah dengan sesuatu cipat kelemahan. Faham? Sebab kita tak kata Allah sudah tahan tangan Nak buat apa tangan? Allah perlu ke Allah, itu butang, itu Allah. Tahu, kan? oh. tangan Alah yang punya budak itu Mana dia Ya, Faham Tangan dibudukkan untuk Budak terdikam eh? kan? Haa? Jemak tak <laughs> <laughs> Jadi Allah ni maha sempurna Tak perlu pada apa segala Tengah-apa pun tak perlu pada arah pun. Tak perlu pada tempat, tak perlu pada kerusi, tak perlu pada wanget ke tujuh, tak perlu pada apa pun. Allah itu mesti depan masuk kemuh binasi, berdiri dengan sendirinya kan. Tak perlu pada apa pun. Isteri ni yang nak perlu perlu pada benda-benda kita. Dia lemah. Faham kan? Itu tanzih. maknanya menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang lemah. Ada poin antara sifat ni pun ada Para salafus soleh dan tanji Ok, salafus soleh ni adalah Salaf ni orang yang hukum menurut Apa ni Menurut hormat Parah para jirah ke para Parah tusuk jirah ke bawah tu dia soleh, orang salaf Kalau para tusuk jirah kat atas, itu orang yang Salaf Salaf ni Awalin ataupun orang yang awal Kemudian salah salah Ibrahim terlebih kemudian orang yang lambat terlebih kemudian salah salah negeri zaman memanglah penting kita ni kita dengan anak kita kita salah anak kita kalah dulu negeri zaman ni tapi kita dulu anak kita kemudian salah enam dahlah kita salah bapa kita kita salah bapa kita salah bapa kita je dulu kita dari segi ada berbentuk tapi secara umum dia daripada zaman nabi sampai sekarang ni ulama bagi yang salaf ni maknanya 400 sen di bawah Sebagai sebagian dapat bukan yang yang yang yang satu pendapat yang masyhurlah menyatakan salaf ni yang yang 400 sen bawah yang salaf ni 400 sen atas hijrah jadi para salaf salulum ada yang kita tahu ada kita zaman sampai zaman sekian siapa macam macam dapatlah kita bagi satu pendapat ya Para ulama salafus salih yang benar-benar memahami ketulenan akidah Islam amat menitikberatkan konsep tanzih. Ini kerana ia merupakan antara inti pati tauhid itu Tak kala kita menyecikan Allah daripada barang punya tuhan syirik, mereka menolak sebarang bentuk tasbih yang ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Memang ulama salaf tadi macam Syafi'i, Imam Malik dia akan menolak. Kan? Menuju Allah untuk menjelupakan Allah dengan makhlul yang tolak habis-habisan Bahkan Bantan satu Soalan juga menurut Turut memberi isyarat awal Dalam menolak fahaman tajisri Dan tajbih Tajisri ini mencisirkan Allah Tajbih ini menjelupakan Allah dengan ungkapan-ungkapan mereka yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada disifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti sifat berpindah randah bertempat ada had dan ruang lingkup ada ukuran dan saiz dan sebagainya. Dalam hadis kata Allah turun ke langit dunia pada seperti malam terakhir waktu sahur tu kan. Orang turun mesti Allah tu turun ada di tempat Suruh tu kan berada di tempat yang tinggi, berada di tempat yang rendah. Itu berarti suruh tu Jadi orang-orang yang yang memahami hadis ni kata Allah kan kata Allah sebut daripada langit ke tujuh kepada langit dunia Yang berada di satu tempat ke tempat yang lain Jadi kita ada adik memang tidak tidak memahami hadis itu macam tu kalau yang golongan tasbih dengan golongan tafsir dia kata kami beriman dengan apa yang ditasbihkan oleh Nabi Syablan dalam kata itu tapi kami tidak tahu apa yang apa maksudnya. Tak tahu somada. Ya, nanti ada selagi nak tafsir. Ya. Dia nanti banyak lagi ada lagi suruhlah. Tafsir. Maknanya menakwilkan roh suruhnya Allah kata lagi sini tu kerana rahmat yang turun bukan Allah. Yang suruh adalah rahmat Allah bukan Allah itu tak wain tadi sebelum yang tadi tadi gurangannya pula ini untuk kami maulafa turun-turun dan minta dia kata turunnya Allah daripada langit aras di ke, uh, ke dunia seperti saya turun dari mimpi itu turun dekat masjid. Lalu saya pandang cinta dengan langit batu untuk boleh gayu dekat dengan di jameh dekat dekat. Tapi banyak waktu dia minta dia. hati adanya. Turunnya Allah ke bumi dunia macam saya turun dari mimpi dekat dengan kedudukan wali ini tanya. Tuan ikut fikir. Ali Imam Zainal Ali karam Allah wa jalla pernah berkata sesungguhnya Allah itu tidak bersempadan. Dia sekarang dalam keadaan seperti mana dia sebelum ini iaitu tetap kadim dan abadi tanpa bersempadan. Allah tempat itu sini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan tempat itu sebelum dia diciptakan, dia pun tak ada. Tempat pun tak ada. Tempat tu disediakan oleh Allah. Jadi sebelum Allah ciptakan tempat tu, Allah kat mana? Sebelum Allah ciptakan tempat, apa maksudnya? Kalau lalu kalau ada sesuatu bertempat, jadi tempat tu pada ini tak betul. Mana wujunya Allah, wujunya tempat? Sebab Allah perlu ada tempat. Tapi tempat ni betul masuk makhluk Diciptakan oleh Allah Jadi sepuluh diciptakan apa tempat tu lah kat mana Maka ditulah bagaimana kita bawa Allah ni tidak bertempat Bagi kat mana Tak tahu Allah makhluk Allah yang tahu Tak ada soalan tentang Di mana Allah tu tak ada Tak, ada, tak, tak, tak perlu diso'arkan Macam sepuluh cerita roh tu lah kan Haa ada, ada. Ada. Ada, ada roh Ada Ada roh tak sepuluh mana roh Tak cakap mana roh lah Kemana mana roh kau? Cinta ha. Ah, kemana? Dekat mana? Dekat dalam tu, kat T di tengah tu Ke Merung Merung Merung Suruh badan Ah, Aku boleh jawab, kat mana roh? Terus tu Imam, Imam Zalak Syari Ketika tanya Imam Ghazali kan Entang masalah ni Allah di arah tu Tu Imam Zalak, wahai jawab, wahir Begitu kan? Terus tu kan kau nak bahas babak atas langit Aku tak boleh ingin tu Roh tu, haa mana? Cuba cerita dulu Benda yang dalam diri sendiri kita pun kita tak tahu kat mana Kita nak tentang Allah Tak payah bahas, kenapa dia? Allah, Allah tak tahu Nanti, serahkan pada Allah mana dia. Kita tak tahu Bukan kita diberbani di, di untuk Pening-pening kepala memikirkan kat mana Allah tu tak kuk Allah tu kita beriman, yakin pada dia Harap pada dia, mohon pada dia, berdoa dia, Tangan dengan itu je sebentar kita Allah tu kita tanya, apa dekat mana? Tak pernah, Allah tu kuk Kita fikir tentang itu Aku pernah tahu takut ke mana Aku pergi dia syurga boleh tinggi sini Ada? Tak ada walaupun hadir Quran Nabi pun tak ada walaupun siapa Tak tahu bukan mana yang dia terbaik Tak ada pun Bukan kita, kita tidak digubani Untuk mengetahui Allah tu di mana Kita hanya diberikan untuk beriman kepada Allah Yakin kepada Allah Tak ada Allah, kan? Jauh yang mengetahui Allah Jauh di orang-orang itu je Allah dekat mana tu Besok nanti dekat syurga mana Allah harus tuju Ini di dia raku Ustaz Tengok ni kan? ...sebo orang bahagian itu tak mana... ...itu nak bergaduh dengan satu... dan saya ini kakir setelah apa... ...sebagainya macam... ...itu? ...itu fikir... ...fikir awal-awal bias... ...benda yang ditunuh oleh Allah tak nak buat... ...benda yang Allah tak suruh dia seboh-seboh... ...kenang bahagian... ...seboh-seboh... Serinah Adi ke dalam Allah berkata lagi Sesiapa yang beranggapan bahawa Tuhan kita mahdud ini mahdud tu maksudnya ada ruang lingkup Tersentuh atau ada had-had tertentu bererti dia jahil Tentang Tuhan maha mencipta lagi tu lagi Tuhan yang disembah Bermakna orang yang katakan Allah ni bersempat Ada ke atas, ada ke arah yang punya orang tu Jahil Siapa kata? Bismillahirrahmanirrahim. Namaha Namahinalih. Sri Mahasene. Di betil daripada kitab Hilayatul Auliya' Ma'budaini Al-Ashbahani. Ada pun aliran-aliran yang mencemar, mencemari konsep tanzih dalam Islam ada seperti aliran-aliran golongan musyabbihah dan mujassimah. Musyabbihah ni yang mengkhsih Allah yang menyamakan Allah dengan makhluk, al-mujassimah ni golongan yang mengatakan Allah itu berbentuk. Yang mencisimkan Allah SWT dan sekaligus menyambutkan sifat Allah dengan makhluk. Mereka tersibenah dengan nas-nas mutasyabihat dan akidah kita mereka ni kafir. Ini kalau dia, dia kata Allah tu ada cisim dan memang kafir. Kalau dia kata bila gaibah tapi tak tahu kenapa itu masih tak, tak kafir. Ada tangan tapi tak usah kita. Pasti menurut akidah kita. Menurut dia betul. Suruh dia ni berhenti lah betul kan Ah ha, Allah Alam Kita berhenti tak aduh Pembahasan dunia, menolak, ha, ini lah Menolak permantasi Haa ini malam ni kan? Ini depan dia nampok Haa soalan Bila ha, mana kita boleh gunakan kataan kalau Bila mana kita boleh gunakan kataan kalau lah Adalah hadith melarang kita menggunakan dan kalau kalaulah. Nabi-Nabi tak bagi kita, tak kalaulah. Sebab kata-kataan kita tu akan seorang macam berhentangan dengan takdir. Kalau aku buat macam takkan jadi macam ni. Padahal benda buk -buk tu bukan kalaulah. Memang dah ditakdirkan oleh Allah SWT. Benda-benda jadi macam Bukan kalau. Tapi bersikguh hukum saya tak boleh cakap. Kalau dia tak akan di tengah-tengah-tengah bulan ini, di tengah-tengah, aku tidak akan Menyakutkan sedang kalau dia kan Jadi, secara saya punya, saya punya jawapan lah, saya punya jawapan lah jadi, Saya cek dulu lah kitab, kalau ni, dia ada lagi tentang kalau ni Maknanya kalau sesuatu tu, jadi benda yang dah terjadi dan benda akan terjadi Biasanya yang tak boleh yang kita cakap ni benda yang dah terjadi yang terjadi, betul tak dia kita pun terjadi kita pun bermacam-macam lah. Lalu kalau lagu kahwin dengan dia rancak, kalau yang dah terjadi. Maksudnya kita menyalahkan benda tu, terjadi-terjadi macam terjadi, sebabkan kita tak buat benda tu. Kalau lah aku buat begini, takkan jadi begini. Kalau lah aku buat, mesti takkan jadi begini. Maksudnya, benda yang terjadi, kita boleh dengan kalau, itu boleh. Tapi yang akan datang lagi, ya macam mana takkan matahari terletakkan matahari dengan gula negeri, maka kita takkan tinggalkan masuk lawan ni kan. Itu benda yang belum-belum terjadi. Maknanya kalau lah nak bagi aku banyak ni pun, aku takkan buat begini. Ya. Benda tu belum jadi lagi. Maknanya kita pun tak takdir yang akan berlaku buat apa, apa yang nak jadi kalau yang kita itu pun tidak berhentangan dengan takdir, Ni kalau yang takdir boleh ni kalau yang berhentangan dengan takdir Yang dah berlaku takdir dah berlaku macam tu Kita si pun kata eh kalau tak boleh Seorang kata macam tak berpuas hati dengan takdir. Itu menurut saya punya pandangan lah jawabah Orang-orang lah orang Mereka -orang, cek dalam kita Masa tentang kalau ni Ada dalam media tu Tapi tak boleh kita cakap kalau pada tu lah ke mana daripada yang, yang nak dielakkan di sini kita insya Allah macam ingin menentang sakta lah Ataupun tak rela dengan takdir yang telah terjadi Ada pun yang belum terjadi nanti kan, belum tak terjadi lagi Tak saluri, kenapa dia tak terjadi? Kita kata kalaulah, kalaulah besok aku dapat duit RM3,000 aku nak beli haji, boleh? Kalaulah besok aku dah aku dapat ni, aku nak buat ni buat tu, itu belum terjadi lagi Ini kalau yang kalaulah terjadi dia tak boleh sesalnya bagi muslimin waktu kematian telah ditetapkan untuk setiap hambanya jadi macam mana keadaan kita keadaan kita semua diminta dipanjangkan umur waktu kematian telah ditetapkan untuk setiap hambanya jadi macam mana keadaan kita mereka meminta terpanjang umur Mati dah tertarik kan? Jadi kita suruh minta Terpanjang umur pula Bagaimana tu? Haa, tak boleh jawab Adel, tak boleh jawab Ada. Haa Mati dah tertarik, kenapa-kenapa minta terpanjang umur-umur Dalam hadis pun nak kata Barang siapa yang me me menyambung Sederhana Rahim akan Di di, di banyak ke rezeki Di tambah rezeki Barang terzeki dah Betul tak bukan Dan barang siapa Berselekat Berselekat Kan Panjang umur Panjang umur kan eh? Barang siapa yang banyak Sedekat akan dipanjangkan umur eh? Jadi Imam Nawawi Dalam jarang musim Dia jawab Benda ni semua Sebenarnya Yang masa tu Bukan berhenti Seolah-olah kita Melumpah kesetapan Dia tidak muka penetapan salah satu jawapan yang pertama maksudnya dipanjangkan umur itu dipanjangkan waktu waktu yang boleh digunakan untuk amal-amal kebaikan dalam umur yang ditetapkan bukan di mana umur ada 60 ke diberi kita doang jadi 100 saudara. Jadi 70 dipanjangkan umur maksudnya di umur-umur yang di ditetapkan waktu dapat digunakan dengan sikap banyakkan amalan-amalan yang baik. So, Maksud dipanjangkan itu 10, salah satu daripada satu daripada jawapan dia. Yang kedua memang betul. Dia ditakdirkan untuk umur mula-mula bagi -mula umur 16 tahun dan dia ditakdirkan untuk berbuat amalan-amalan yang baik sehingga umur dia ditambah dengan 20 tahun. Hanya dia pun ditakdirkan lagi kali ketiga untuk umur mati pada umur 30 tahun. Itu jawapan yang kedua. Dan bagi beberapa jawapan yang lain saya kena saya check. Tak saya jawab dua dulu. Yang maksud dikatakan ditambah rezeki ditambah waktu tu bukan ditambah jumlah Bukan ditambah jumlah panjang jadi jalan 60 tiba minta jadi 70 Tiba-tiba rezeki dapat katakanlah banyak 100 Tiba-tiba rezeki tu jadi 200 Dia tak boleh tambah Ini semua nanti keberkatan di dalam benda tu akan bertambah nanti Kalau macamnya dalam umur-umur umur 60 tahun Dia boleh buat katakanlah 10,000 senang-senang macamnya Tapi bila dia berdoa, buat orang terbanyak orang Maka dia boleh guna kaderi tu buat 20,000 semayang dalam masa semua yang sama je 20 maknanya umur dia tak bertambah tapi keberkatan ataupun keberkatan ni maknanya betul jadi boleh boleh digunakan untuk kebaikan yang lebih. rezeki pun tak bertambah macam bukan tak bertambah dari kualiti tapi jumlah yang sama juga menyebabkan majlis itu cukup jumlah rezeki yang, yang mencukupi itu satu jawapan Apa yang kedua memang betul bertambah tapi semuanya itu tak ada juga Mula-mula Allah takdirkan dia umur 60 tahun Lepas tu, Allah takdirkan dia bicar doa Dan Allah takdirkan doa dia dikambulkan Dan Allah takdir pula tambah doa dia jadi dia bulu jadi, Semua takdir Badan dia kata tadi Kalau dia takdirkan umur kita mati okay, mati sikian eh? Nanti kita berdoa pada kan? umur apa Kita berdoa tu pun nanti takdir Kemudian Allah upah takdir dia beri pun takdir Semua takdir ha, Amin. kan? Dan nah, ada lagi dua tiga jawapan ni yang masyid tu jawapan di dalam ceramah muslim orang, orang tanya kan buat amalan ni banyak rezeki tambah rezeki berhazi rezeki restakan buat amalan ni umur panjang biasanya umur dan derajat kita tak naik kan mari tambah tak dia berubah jadi dulu ada dua jawapan mana boleh jawab dalam ceramah muslim saya masih ingat lagi yang ketiga kepada saya tak ingat nanti saya check ni insyaallah siapa ini eh nama perempuan nanti tunggu sekejap kan sebelum ajak ajak Rupan tunggu sekejap dan yang banyak ke tiada nak lebih pukul sekejap 11 abang kan Sekejap sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11 Ok pulang kan Ok Masyap dia orang kan Ada lagi dua orang main ada kita kita sambung lepas asar saja eh. Yang ni pukul saja berbasan insya-Allah. Dan uh, malam ni ada apa? Saya tak tahu. Hmm. Cancel. Sangkan. Kan? Kan sudah leh. Habis Ali. Chef. Dengan? Chef Ali Chef. Bebas. Chef. Apa bagi okay, chef buat saja sebenarnya. Pu yang baik itu berhal salah, pu yang tak baik itu berlaman celan. Jadi tampung kata maaf untuk bulan. Saya katakan yang lebih sampaikan, jadi kalau lebih senarai kata-kata itu, bukan tak kuat, tiada salah minta maaf. Itu cuma jenis dengan kalau cuma jenis. Semua nama yang ini, sembilan tiga sudah ada di internet. Semua warahmatullahi wabarakatuh. Hukum... Maifah filtruya hocam. Apa それ hadi, Michael.